härskentä, mitä mä oon nähnyt Suomalaisen jänkettä meidän iltisen majokontaktelina. Mä häpen. Mä häpin. Se on muuten sillä että pojat me hävitään. Raiten pakki, teemme. kolmas jakso. Kyllä, kaksi liigaviikkoa takana NHLn työsulko päällä. Pelaaja virta on Vuolas. Kyllä, ja, ja... <suh> tervetuloa seuraamaan edelleen Turun Kaikkea mä oikeanpuolimmaista käyrää. <laughs> Oikeanpuolimaista käyrää, Tuo on aika hyvä. Ollaanko me niin kierroin? <laughs> no mä olen ärsyttää jotain meidän riders right se on niin vaikea lausua, A-Riteen pakki. on Joo, eli tota, tänään siis viime viikon tapaan niin käydään ensiksi liigaviikkoa läpi tästä vähän tepsin pelejä tarkemmin. Ja meidän aiheet tänään Niin tosiaan tota NHL-työsulkuun käydään läpi. Ensin meidän NHL-kirjeenvaihtoimme Jussi Konttaniemi debutoi mä yttelen hänen kanssaan vähän tarkemmin tästä NHL-näkökulmasta, että missä siellä mennään ja missä siellä tapellaan ja mitä kaikkea tämmöistä. Ja sitten tota, tässä Miikan käsitellään vähän tarkemmin tai pohditaan tätä vaikutuksia tähän eurooppalaisen jääkiekkoon ja suomalaisen jääkiekkoon ja muutenkin. Sitten tosiaan, niin kuin niin tos tuli tutkittua vähän tilastoihin, mitä SMEKn kautta löytyy vuosivälillä 2000 2012. Niin katsotaan vähän tepsin kauden alkuin ja sitten tota, muutenkin, että miten, miten tepsi on oikeastaan oikeastaan pärjännyt. Et se on mulla ainakin illuusiot särky, kun mä näin noit prosentteit. No, tilastot, tilastot on jännittäviä, että sieltä löytyy kaiken näköistä, kun rupeaa oikein vaan tonkimaan. Ja tietty aina tulkintaan tulkinta Niin, tulkinta. <laughs> ja tässä on niinku just liikalla kai omaa kaavaa ollut, niin tässä on vähän kaiken näköistä on sovellettu, mutta tota no, niin ei mitään. Palataan siihen mm. tuonnepana. Sitten lopuksi tietysti, niin käydään Seuraava viikko ennakoidaan. Ennakoita ei ole kauhean hyvin osunut kohille. Joo, ei kyllä. Toivottavasti nämä tilastoinnit että Niissä ei ole mitään virheitä. Markku lähinnä tehnyt. Mutta tota, no, niin sen verran voisi varmaan sanoa tähän kohtaan, että nämä nyt löytymään meidän sivult myöhemmin. Ja Joo, ja Muutenkin yritetään tuoda niitä sit paremmin esille. Että... Joo, ja sit tosiaan niin... Tavalta toiselle, että ei varmaan ihan nyt vielä tiedetä ihan tarkalle. Että se niin ei ei. kehittyy sitten matkan varrella. Kyllä, kyllä. Tässä nähdä... nyt sit on. On toki sellainen tilanne, että tosiaan maanantajiltaan tätä äänitetään, niin sen takia jakso tosiaan viivästyy tällä viikolla ja tulee myös ensi viikolla, kai ei tarvitse ihan maanantain keritä, koska Tepsikö kuitenkin sunnuntai-iltana vielä bluesia vastaan Espoossa. Joo, ei kannata asettaa liian tiukkaan niin tota... aikataulua siihen sitten. Ei, kyllä me kuitenkin tässä aina semmoinen päivä menee ennen kuin saan tämä, tämä paketti julkaisu kuntoon, Mut... Mitä puhetta, niin mennään itse asiaan. Kyllä. Eli liigapelit startas, startas tiistaina. No, siinä pelattiinkin seit viisi päivää putke. Kyllä. Ja tuota, no niin, tulokset niin IFK ja Saipa kohtas Helsingissä. Saipa voittokulkuaan voittamalla 6-2. Ilves otti kauden avausvoiton pelikaan, siis Kyllä. Kyllä. Kalpa voitti Jokerit 3-0. Lukko, HPK jatkojen jälkeen 1-2. Kyllä, ja tuota, no niin, tästä tiistain peleistä, niin oikeastaan just... Niin, niin, Saipan lento vaan jatko, IFK 6-2. Se on, se on Nordikselta aika kova saatu, siis miltä tahansa joukkueelta. No, on kyllä, ja tota... Mitä mä itestä peli vähän aikaa näin, niin... Saipa oli hyvä. Ja tota, Siihen, kun olisiko se ollut Jekimovskin, se teki sen läpiajomaali. Joo harjautti Orteo ja pisti niin sen jälkeen se peli näytti olevan että souhi. Mm. Tota, itse sitä pelien en sinänsä nähnyt ma maalla ja sit siinä oli monta peliä päällekkä. Itse seurasin ennen tietysti tuota peli peliä kanssioottelu, mutta kyllä se aina näytti siltä, että saipa sitä vei. Mm. Mutta tosiaan niin Ilves tosiaan otti kauden avausvoitus ja näytti aika suruista rapiköilijältä ne kaksi sekapeliä mitä, niitä, mitä ei näki ja mitä niistä kuuli. niin tota, mm -hmm. et, et en mä tiedä. Kotivoitto koti kuitenkin, mutta ilman Niinimäkeä, missä on Jesse Niinimäke? Sitä Joo, ja siis, Niin kuin mä sanoin, mä tätä peliä katsoin enemmän, niin, niin kyllä se, se alkukin oli, ei se mikään hyvä ollut siinä. En enää muista, ketä peli kanssa siis teki, sä voit varmaan katsoa se. Niin, teki se neljään kahteen sen maali. Siitä olisiko se ollut joku 48 sekuntia, alle minuutti kuitenkin, peli 4-4. Siinä vaiheessa se alkoi 47 sekuntia. Radex Molenakin, Kaika Antola 23 sekuntia ja siitä 24 neljä. Neljä sekuntia, niin 4 neljä, neljä keräinen tekee. Ja, sit... ja sen jälkeen se peli oli täysin ilveksi hallussa. Joo, kun ei se 57 sekkaan, niin sitten on kolottanut taas ei kun... Joo, ei edes minuutti, mutta sen jälkeen se olikin. Siinä oli vähän pelikatko, ei sinä että sitä meni niin Joo, vähän. Kyllynivivaihto <gül> Raipe sai pikkasen balsamiin ehkä sit, ja vähän semmoista työrauhaa siinä sitten. Tosiaan, mutta tota, muuten niin, no jokereiden alku on kanssa ollut aika heikko Kalpautti 3-0-voito sieltä. Joo, siis jokerit oli ihan vähän samalla tavalla voi sanoa kun TPS on ollut sekasi. Esimerkiksi kun siellä pelissäkin. niin jokainen kuskaa vilpula <gül> mastoja. Nurlundi siis, niin kaikki kuskaa kiekkoa vuorotellen sinne kalvan päätyy, eikä semmoista oikein yhtenäistä semmoista ideaa siinä ole, ja syötöt menee vähän minne, sattuu, en mä tiedä, kalpaansa, että se kolme ihan täysin. Joo, ja sitten mennään keskiviikon peleihin. Hei, Markku, siinä oli vielä toi Lukko-HPK, yksi-kaksi jatkoajalla. Niin, niin on, että joo. <laughs> Se peli on oo kiinnostava. Vitut siitä. <laughs> no sanotaan, että sä päättyyks kaksi. Ei mullakaan sit, kyl, Sitä en no Vähän mä peli oli varmaan, en, ei, ei tiedä. HPK on sinänsä vieläkin. Onko HPK nyt sit ainut tappioton joukkue? Et silloin noit jatkuuiko voittua nyt pari mm -hmm. Esimerkiksi TPS saa vastaan, mutta onko se nyt ja kuitenkaan tullutkaan. No sillon 7.4 pelistä, tota no niin... Mä en ihan muista. Tässä nyt on mennyt jo pari viikkoa, niin en kaikkea ihan muista mut. Onks uusiin? Kato koko sarjataulukko. Meillä on täytyy sitten tässä internetin ihmeet tukenamme. Niin... Öö, niin, niin, tota, noin, niin... Katsotaan. Katsotaan. Sieltä lännen. No, oh, niin. Eihän ne tappio OPKlakin. Eihän ne soittanut, missä riitä nyt millään tuossa. Niin no en mä tässä pahemmassa päivää kuuden jälkeen rupea <laughs> mittaamaan tuolla simiä. Joo, mutta sitten tota, mennään nyt siihen keskiviikkoon. Keskiviikkoon. Kärpäät kykyitti Assi ja 6-0 kotona ottamalla, otti avausvoittonsa tuosta pelistä ja tuota, no, niin Jussi Jokinen debytoi täpä todella uskalisi, mutta siitä kuullaan konttanimme Jussu tä joka oli paikan päällä kuullaan robotin. annetaan annetaan sit seat tullasse. Jussi, tulla se. Jussi antoi tota. Ässä sinänsä mukavaat 3-0, 3-0 voitot ensi ja sit nelmännes otteluus <laughs> maaliero taas ja lähtöpisteeseen pisteeseen. Niin. Kyllä, kyllä. Tappara Blues 3-4 jatkoajalla Bluesille kääntynyt ja sit, tota, no niin, sitten meidän kannalta iloisesti TPS JYP 4-3 rankkareilla. Joo. oli aika mielenkiintoinen rankkarikisa, kisa, mutta tuota, siihen mennään, sitten, mennään siihen, mennään, mennään siihen tuonnepana. Oikeastaan niin, niin tuossa noin niin kärppien avausvoitto niin se tiedä sitten kuinkapa jokin on siivittänyt, mutta tsekki kaksikko siellä plihal humultako aikamoisia lukemia kuitenkin. Että. Joo. Joo, kyllä se jokinen teki varmaan sitten sen vähimmäisodotusten mukaan tässä. Oliko se yksi piste? Syöttö? maalin. Maalin teki? Maalin teki, joo. No, no, kuitenkin. Kyllä, torstaina pelattiin kaksi peliä. Ilves otti toisen perättäisen voiton voittamalla kalpan lukemme 5-3 Tampereella. Ja sitten Blues pysäytti saipan voittokulun ottamalla 5-1 voiton Lappeenrannasta. Niin tota... Ja toi olisi mennyt niin, kuin niin väärin minulla pitkä veros jo kahden, <laughs> Jotenkin mä ajattelin vielä, että kyllä tuo plus voi, tottakai en mä pitänyt sitä nyt yllätyksenä, mutta mä ajattelin, että saipa kuitenkin, että ei se ole niin mitään sattumaa, että se on alkanut hyvin, mutta kyllä viimeistään tuo Ilveksen toinen voitto, niin se tosiaan oli näpäyty sepäilijöille, sitten. ei Ilves mukaan voisi pärjätä tässä sarjassa. Niin, että se pystys olemaan myös voittava joukkue siis. Niin on. No... Parha parhaimmillaan. Se on selkeästi niin kuin, kuitenkin hyvä, hyvä peli ollut heiltä. Joo, ei, ka ei kalpa koskaan mikään helppo vastus ole ollut nykyään. Että... Ei, ei, kalpa kyllä siellä neljä kuitenkin runkosarjasetta. Joo, ja siellä se on tottunut kilomaa. Ainakin nyt pari viime vuotta, mutta mm. kuitenkin sitten pidämmittä puhetta perjantaihin. Ja tota... No, mä itse olin, olin toisaalla. Mä olin... Mä olin mun koti Soopalla niin kattomassa. Mä, mä, mä olin kupit täällä kattomassa, kattomassa tuton peliä, mutta tuotano, niin Jokerit TPS 5.1. Se oli aika kylmä kylmää kyytiä, tuli siellä ainakin ekaserässä. Eli Jyplukko 5.3. Ei ollut tuvalla hyvä, hyvä palu Jyväskylään tällä kertaa Luko, vermeissä. Joo, ei oltu mitenkään vieraskorea ei kyllä sielläpä. Ei, ei, edelleen tuo jypin porskutus kyllä yllättää, yllättää mua, mua edelleen, kun ei se pelaamateriaali mun mielestä noin hyvältä, mitä se on. Toisaalta taas niin. Joo, no. Ei lukollakaan kauhean säkenevä aloitus. Ja sitten mikä mun mielestä aika huomioarvoisesti tuossa kolmannessa pelissä, niin pelikans otti jatkoilla turpaan kotona ifk lukemin 1-2 ja pelikanssille kolmas perättäinen tappio ja yhä ilman kolmen pisteen voittoa. Että tavallaan meni vähän niin kuin onnastelinkin tuossa ennakkolähetyksessä, että et pelikans ei aloita kauhean hyvin. Mutta tota, saattaa olla aika ailahteleva joukko ja nyt näköjään niin on, on selkeästi heikko kauden alku. Heikosti lähtenyt kausi, kausi käyntiin, tota, mutta tommoisia niinku jatkoa, pelejäkin pari. Et, et kuitenkin jatkoa voittuja, että kaika tappii. Niin, no, mutta toisaalta se kertoo kuitenkin jostain, että kuitenkin niinkin pitkällä pystyy, että pelaa kuitenkin tiukkoja pelejä. Mm, mutta ei se ihan jengoilla ole selkeästi se homma. Et joo, ei eikä välttämättä tässä vaiheessa pelin kanssa kumminkaan voinut ehkä odottaa, että olisi pelkkiä voittoa takataskussakaan. Ei, ei siis se, se hajosi niin, niin hyvin se paletti, niin sitä, sitä siinä tuli epäiltyäkin, tuskin. Uski. Ei, ei aloita kauhean vahvasti, mutta tota, no niin, kyllä mä uskon, että se kehittyy sieltä ja tulee, tulee sitten tuossa tuonnempana, kun kausi vanha. kyllä Suomaa aika hyvin näköjään noista yleisömäärästä näkee, että siellä odota, odotukset on ehkä korkealla, koska aika pienet on katsojaluvut kylläkin. Et. Rupeaa rauman lukemisen pikkuhiljaa. Joo, no. Siellä on vielä kuitenkin, vaikkakin on mennyt hyvin ja saat sitä mieltä, että tavallaan vähän odotuksena paremminni. paremmin. Niin. No siis mun odotuksia. Niin. Mu Mutta Jyväskyllässä odotukset kohdillaan vielä. <laughs> mennään sitten vasta, kun rupeaa vähän pelit kovenemman. Joo. Sitten viikon viimeiset pelit pelattiin lauantaina. IFK-laittoi ilveksi, että kahden voiton perään maan pinnalle lukemin 6-1, aika tylyä kieltä kertoo. No, Lennar, Petra ja kolme maalia. Kyllä. Lennu palasi hifkiin ja täräytti sitä ihan noin kovaa sisäntuloa odottanut Petra nyt, vaikka odotin kyllä se näkyy niin, Vaikka se on vuoden ollut, se lähinnä olisi nyt noin kova uhkoa, kun se sitten sieltä ne lähti. Että... No nelosketjus että... no, niin, no, se sieltä ahkoa. No siellä se nelosketju, SM ykkösketju melkein. No ei nyt aivan siis se rooli on eri, mutta tota, kuitenkin pelata niin paljon kovempi. Se on vähän asia, kun olet pikkupoikana päässyt isompien kavereiden kanssa pelaamaan, mm. niin sä kehityt nopeammin. Sitten Joo. Kuopiossa Kalpa otti Lukolta voiton ja tässä pelissä niin tätä, aika jännästi en olisi uskonut, että, tai siis haluaisi tietää, mitä on tapahtunut. Meidän on ensimmäisen jälkeen Lukko johti 3-0. Viisi seuraava, maali, viisi seuraava maali kalpalle ja pisteet Kuopioon. Mitä ihmettä tapahtui, Risto? Risto, mitä tapahtui? Aha, siellä on ilmeisesti... Niin. Aika tuttuu kauraa varmaan aika monta kertaa urheilussa. Se on, että jotenkin lopu, lopu, aiko, lopu väliin ja niin. sitten sit tärähti. Että... No se on paha sanoa, kun en ole maaliakaan nähnyt ottelusta, mutta onko sitten jopa Lukola voinut käydä pikkasen vähän munkin kautta tullut noin pari maalia vai onko se sitten niin kaksijakoinen ottelu ollut? Se on ollut, on ollut ihan, ensin on ajunnut pelannut eka erää ja sitten on ollut <laughs> miehet toisen erää. Et... Tiedä ei... sitä, että sit. täytyy, täytyy ottaa selvää. Joo. Sitten tota... Oulussa kärpä tappara. tappara lähti kolme pistettä mukanaan 3-1-voitolla. Turussa TPS Saipa 1-2. Tiukka ottelu. Tiukka ottelu, ei mikään kauhean hääppöinen ottelu. Toinen erä oli turkulaisilmin ihan mukavaa katsottavaa, paitsi tuskainen kylläkin. Kerrotaan siitä enemmän kohta. ässät hpk Ässät-Voitti-4-1 se oli se HPK ensimmäinen tappio. Niin, totta, totta. Ja, niin se tuli tässä kohtaa aivan, ilman kun se ei heti palannutkaan mieleen. Se <laughs> <mutta, mutta, laughs> tota... oli just. Niin, <laughs> niin, niin, tai ei sitä, että mä totta kai se saa. Hei ]issa... nyt on maanantai, niin viikon ja puoli, niin. Väsyttää. Väsyttää. Joo, Joen Suu 2 plus 0, aika hyvä lähtö hänelläkin. Joo. Hänelläkin, mutta tota, no, niin... katsotaan tuossa nyt sit lauantai jälkeen, niin viisi viis peliä on, no itse asiassa se ei siellä ole hetkinen pelannut, kun 1, 2, 3, 4 ja 5 joukkueet. Tää on pelannut viisi peliä. Mutta tota kuitenkin niin. Jokerin on ainoa joukkue, joka pelaa. Tää on pelannut vasta kolmannen kolme peliä ja pelaa oh. sen viidennen pelin vasta torstaina, vaan tarkasti aikaisemmin. Aa, ah, no joo, mutta sitten taas sattuu kun tepsilläkin on viisi peliä ja se pelata, aloittaa vasta torstaina urakkaassa tällä viikolla. Et... Joo. mut kuitenkin niin, tota, sarjataulukossa niin saipa. Viisi peliä, 12 pistettä, se on aika aika jumalattoman hyvä alku. Hmm. Siis tää on just semmoinen, että kuka tähän mukaan uskoi. Uskottiin, hmm. semmos, ilmi, että ei edes mitä ilme, mä näin näin ton ne, muutama Lapparantalanen, mikä oli Turkuun tullut lauantai. Niin joo, siellä oli se neljä po hengen porukkaa, sitten se oli kolme hengen porukkaa. Mä istuin heidän vieras melkein sitten toisen erään aikaan. Niin. Siellä oli, tota, mä, mä näin joku kymmenkunta ainakin. Ja Aitin mä, paljon, mä, joo. Joo, mä kattelin, että aika kiilu silmi, sieltä tuli, sieltä tuli sieltä tuli pois se hymy oli korviin saakka. En tiedä oli paissas, mutta Mutta niin, niin, niin, niin. semmoinen olo, että... Että tota, et, onko tämä tottakaan vähän semmoinen, mutta et, mm. ei mitään. No kertoo, että onko se totta, koska me tulee tämä historia-osuus myöhemmin. Niin. Onko näin tapahtunut oikeastaan ja millä todennäköisyydellä? M tai vähän vähän osvittaa ainakin. Ei mutta yleensäkin, että saipan saipa, paras kauden elokuun. On varmasti. Te... Koskaan. Moi. Mä en ole varmaan koskaan. Onko Saipa ollut kertaakaan yli Useammat tuli jälkeen. Sitä mä en uskalla mennä. Se on semmoista että pelikanssilla, kun ne nousi, niin ne aloitti piikkipaikalta. Jou. Se oli aika kova. Mutta tota, mut se on siis Saipahan paras sijoitus kuitenkin on neljäs. Ja, ja ei siitäkään kauhean kaukaa. 9-9. Et tota, sieltä tuli. Se menee kuitenkin tämän meidän historiakatsaukseen, otettiin vain 2000 lukuvuosia. No siis mä en liikasivut löytänyt enempää. mutta sinänsä se vaan korostaa saipa asemaa sitten siinä. tämmöinen hyvä vuosi otetaan pois. Kyllä kyllä. Jyppi kakkosena, kymmenes pisteessä. Sitten on muut suoran purtuspelipaikan jengi on. Siinä on yhdeksässä pisteessä kolme joukkuetta On s kalpa ja Blues. Ja IFK kuudentena. Sitten tällä hetkellä Säälipaikoilla painaa. Järjestyksessä mennään Tappara, HPK ja Ilves. Ja kärpät vasta kymmenentenä. Sitä sillekin kuitenkin povattu aika paljon, että ei se kauhean alku alkuarallakaan ollut. No ei, kyllä tuossa vaikka on pelattu, niin HP, HP tapparallakin niin yli ei mennä sieltä mitä tapahtuu. Silväksenkin kanssa päästään korkeintaan tasoihin, niin. tulee tai maalieroja. Se on aika realistinen sijoitus, se on tuossa 7-10 tällä hetkellä. Jokereillakin vaan piste per peli siellä, 11, kolme peli kolme pistet. No. Ja tuota, no niin, niin, eli tepsiltä <laughs> nekin, nekin, mutta tota, sitten 12 peli kans, 13 TPS ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä pikkasen yllätty, vaikka mä lukko mitään kauhean suuri pavan, niin lukko kuitenkin 1.4 pelin jälkeen. doha joukkueet puolustaa hyvin, mutta onko siitä maalinteko-ongelma tosi kahdessa perättäisessä pelissä meni niin kuitenkin viisi omia. Niin, kummassakin. Niin, kummassakin, niin. Sekä, sekä kalpaa vastaan että jyppiä vastaan. Kyllä, kyllä, se, kyllä se vähän samanlainen varmaan voi olla mietintäpaikka paikka kuin nyt tepsilläkin että. nyt kun oot jos just näitä noha tulee niin en tiedä on lukol ketään kei karismaa tota olemaan Lukko aika kiinni se on se klassinen tämä mikä tää RTK dealin kautta niin konsernioivustuksia pystytään heittämään kehi aika suorilta. Kyllä raha tyhjästä, ei mutta edelleen pysähtyä sanomaan tuossa kohtaa, että kun yksi RTK puhutaan niin pikkasen hyvittulee Toisaalta se on enemmän ehkä kateut kuitenkin Kyllä on fiksu systeemi. Pien, pienen kylän joukkue, miten niin muuta olisi varaa joukkueiden varailen, olisi keksinyt tuota toista hankinta Siis toi niin on järkevä systeemi. Se on Lukon perustama firma. Hmm. Lukko, kerää, lukko kerää käytännössä voitot omaan pussiinsa. Mutta joo, ei mitään, se, se siitä liikaviikosta. Sen puoleen mennään sitten tarkemmin noihin, noihin Tepsin esityksiin. Keskiviikkona hallitseva mestari Jypp luisteli... luisteli Turku-hallin jää lehjeä, tota no, niin me oltiin kummatkin vähän sitä mieltä, että pisteen pistettä ei jää käteen. Saat, kaksi kuitenkin tuli Tepsin mikä on... Se oli kyllä... Mä, mä todella nautin katsoa sitä Tepsin Joo, se oli, se oli jännä peli kyllä. Tota, Mitä siitä? TPS meni aika nopeasti... Kauden ei ainoa ylivoimamallia tähän saa. Kaikki mulla Ei, Hei tekin, että eikas pelissä oli maaliin. Ai niin musta. Niin itseasiassa se Urhon. Urhon selostajalta ohi ja nyt se mun päähän kiinni. Sä <laughs> sanois että se oli Tepsi ensimmäinen. Joo no älä nyt Turkka Talonen laittanut yleisivuille, että te Tepsi, te tepsi on tehnyt yhden ainoa maalin, Ja mä sitten kävin, kävin kommentoimassa että miten se oli Lokke maali siinä. Neet, täällä on joku muukin sekasi kun mä ja se <laughs> <laughs> On on. Mut tota sanotaan no, niin. että ensi, ensimmäisen eräs niin... Täytyy sanoa, että olin, olin todella innostunut siihen, miten Tepsi lähti siihen peliin. Että, tota, siis ihan järjettömän hyvä alku ja nimenomaan se kiekollinen peli toimii heti heti alusta. Syötöt tuli tarkkoja, hyökkäykset eteni ja Tepsi sai paineen sinne välittömästi. Sitten se paine, paine niin kulminoituisi siihen, että sit tuli, to, jyppi otti jäihö ja sit sit Joo, se, vil, vilsiä laittoi, laittoi, laittoi, laittoi hienosti. Kan, Kanadan, Kanadan poikana tuli maali, ette, ja rystöt yläpesää ristolla sari paristi. No, siinä tuli sitten ehkä, itsellekin tuli vähän katsojan hyvää makuhuuseeroa, että et alko paremmin kuin sä odotat. Joo, ja sit, sitten tuli semmonen, siis huvittavaa, se oli ihan, ihan paino, paino oli ihan, ihan jupin päädyssä. Sitten tuli semmonen, että hyökkäyspää kieko tulee. Kiitos hei näkemiin boksi ja aika, aika, niinku, aika paskamaa oli sikäli, että sinne aika verita muistaakseni aika hyvin löömästä mä yksilöt. Jypin no, Jupin, jupin ensimmäistä maalilla aika, aika sikäli identtisiä niin maalien teidän sai tulla. Paari oli auki. Että... Joo, yleensäkin Tepsille, kun tehdään maaleja tässä alukauden aikaan tehty mm. ja myös ennen, niin ne syntyy hyvin usein jostain yksilön virheistä. Semmoisia se... tekemällä tehtyjä maaleja. Tepsille ei tehdä hirveästi sellaiset, että, että voisi sanoa, että... Ei tuossakaan pelissä ainuttakaan. Ei, että semmosia, että, niinku, että ei vaan rahkaat riittänyt. Sellaiset tyyli, että kiersipäs mm. hienosti. Tai tavallaan, että kippus kyydistä. tossakin. Niin me, pieni merkkaus virhe, siinä ensimmäisessä maali, siinä pääsi lyömään sisällä. Hmm. Sitten toinen maali. No se nyt oli aika sama henkeä, siinä Mä muistan, kuinka kauan Jäskeläinen saa hakata sitä riparin sisällä siinä yksinään. Kolme kertaa. Joo, ja mä en nähnyt, että mä olin toisessa päässä. Mä en nähnyt, että kun mä se, käydin, oli, se löi, mutta mä näin, kuin kiekko pääty maaliin. Joo, Antil, Antilalla olisi Antilalla olisi ollut periaatteessa mahdollisuus, siihen melkein mennäkin. Mutta mä en tiedä. No, jättikään, mutta... jättikään vähän niin kuin siihen, koska. Hän Tiukka tilanne, isona miehenä että se menee vaan asettaisiin melkein lisää. Mm. Ja sit yritti samaan aikaan ostaa mailaa tai tulla siihen ja sitten samaan verkossa sitten. Niin, pakki homma on ollut muistaakseni pakkipari siellä? Joo, kyllä. Ja toinen maalin takan käytännössä. Joo, no Tästäkin voi, Saipa-pelissäkin huomasin, että on vähän sekasteet, ketä puolustaa. Muun mm. muassa ykkösketjun Lokke otti Saipa ottelussa hyvin usein laiturina laiturin asemassa. Niinku kiekottomankin puolen laiturille vaikka Mun tietääkseni niin sentterin pitäisi yleensä ottaa, olla se pelaaja, joka auttaa niitä pakkeja. Joo, joo se on et, sentteri, sentteri ensimmäisenä, ensimmäisenä et, alhaalla. Niin, se ensimmäisenä alhaana ja Täännäkin tulee se, toiseen se, melkein ylös. Joo. Ja mut, siinä voi olla se, että lokkenut et ei ole niitä nopeampia pelaajia, niin ehkä silloin on annettu eri vapauksia puolustuksessa, mut se vaatii enemmän. Tai sen tiedostamisen tietysti, että ei niitä asioita vaan yksi ihminen voi päättää tai pelaaja. Kyllä, mut sitten niin se niin aika... Omituinen piirre, voisi sanoa, tota noin, niin oli tämä, että et tepsi iski kaksi kertaa alivoimalla. Ensimmäinen oli kyllä, jumalautas oli komea. Et, se oli se Laakson maali. Joo, oli. Niin no. tota, tepsi riisti kiekon, Laakso lähti painamaan piikkiin ja sitten kulmalla katteli. Me kattelimme siihen ka kavereiden kanssa, kun että et, et syö, et, et, se on jättänyt jo jumalautaa. Se on mennyt se tilanne, mutta sitten lähti hyvä lähti. Laakso otti se pikkasen tuurillekin, se haltu. Mutta varma viimeistely. Siis... Mitä siinä? Se oli ihan maalin tekien maali. Joo, se. Juska Laxo nyt mikänkö maalin tekien ollu. mut kyllä se. Joo, tota kiekko tosiaan meni vähän karataan, mutta tosi hieno oli syöttökin Joo, se iku niinku, oli tosi kulmalla tuli vähän semmoinen että veti, veti Rasmus vähän laput silmille yhtäkkiä. Eikö se menee äijä? Ei <laughs> Sitten heitti läty mutta tota, sieltä pyst. Kyllä, heikä. kyllä. Sitten tota semmoinen siis aika aika palkea maali oli tosi siis toista erää, erää tässä pelissä niin tota niin oli tää Jypin, Jypin ylivoima maali, joka oli vähän semmonen tota, että se aika, tyyp, aika turha keskiölle jäähy tuli ja sitten aika käsittämätön merkkausvirheet aika HPK-pelin tyyppineet, että väärin jäi aivan yksin maali eteen. Sä oot kerinyt vaikka mitä tekemääsi, tilata pizza saatana sunnille ja sitten laittaa kiekan pesään, mutta tota, no se oli semmonen etenkin, ei taas tämmönen maali. Siis te, te, oli peli, peli oli ihan niinku tämmöstä, tai siis ei se mitään hätää ollut. Ja sitten semmonen... Se, niin helppo tehty. Niin, niin sitten tuli ihan, ihan ilmasi maaleihin. Mm. Virta sanakin lehdistötilaisuudessa aika hyvin, että kyllä niin jokainen maali, niin, mitä omiin meni tänään, niin kyllä se, kyllä se herättää mietintää. Eikä, ihan, eikä turhasta. Siis ne oli, ne oli ihan paskoja maaleja, siis ei, just niin kuin sanoit, että ei tekemään tehtyä maaleja ollut oikeastaan. Ei, ja se, se just vähän se TPS-mentalipuoli just viime kaudella varsinkin, että kyllä tässä alussa on ollut vähän samoin viitteet, se heilunta ja se että yhdestäkin maalista, niin voidaan mennä täysin vähän niin kuin masentuneeseen tilaan. Kyllä se, siis oli, oli... Ja sit kun saadaan just tuommoinen tota, laaksomaali, niin se hyvä olo voi mennä sillä yli, että joku asia siinä pelissä, muuttuu. Mm. Ei sitä, ei sitä niin huomioida, että nyt rupeaa heti tulemaan tai mitään, <tii> mutta että, että siinä vaan niin muuttuu. Se on varmaan ihan inhimillistä, ei sinänsä mitään, mutta se koskettaa TPS:ää nyt aika paljon viime vuosina. Mm. Sellainen Se varmaan johtuu vähän myös siitäkin, että siellä on nuoria kavereita no, t -tä, t -tä niin monta. Tämä on aika hyvä pointti. Minuun, tuo, että, niin tälläkin kauden Juppi-pelissäkin niin se uh, ensimmäinen Juppi-maali. Niin se tasotusmaali, yksi yksi maali. Niin, tuota, no, niin kyllä, se löytää Tepsin pääsmat sekaisin muutamaksi minuutiksi. Sitten loppueraan kohti Teksissä peli haltuun taas. Mm. Mutta että niin kuin, että sit, että sitä ei saada nollattua heti, niin se on, se on aika, aika, aika paha juttu. Mutta ei mitään, mennään eteen, eteenpäin itse, itse pelissä. niin sitten, Tässä pelissä oli kuitenkin ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun ei ollut semmoinen olo, oli tota, siis tepsin maalin takana, kun kolmanteen, niin tuli semmoinen olo, että, että ei tässä mitään hävitty vielä ole. Kyllä tässä niinku ihan, ihan maiksi tonne. Tepsi kuitenkin oli kuitenkin pelissä mukana, maaliero. ero. Semmonen, niin ei ollut semmoista niinku tappia tappiomentaliteetti Niin kuin se S -S -S -S -S vasta oli vähän, että 1-0 en tiedä siltikään. Ja sitten sit se 2-0 ratkaisi koko peli silloin. Mut tota, mut, niin. Niin, no joo, siis se oli paljon taistelevampi ja ä, tota no, niin ha, yritetään hanakkaasti tehdä maali. Mm. Onneksi se maali tuli. Siinä vaiheessa varmaan... Mennään ajasta taaksepäin, mutta Saipa-peliin ajatellen se oli esimerkiksi hyvä maali. Mm. Tai no itse oli se jokeripeli välissä. mutta, mutta Saipa-pelistä taas sama mun mielestä semmonen hanakkausyritys, niin kuin näkyi just siinä toisessa erässä. Mutta just päinvastoin, mm. kun ei saatu sitä maaliin, niin kyllä siellä oli päät painoksissa aika paljon. Sitten että toi tasoitusmaali tuli aika kriivin aikaa, ja mun täytyy sanoa, että mulla kävi, kävi, kävi taas näitä meikäläisiä, mä nappasin, nappasin alkuperäistelystä pikkaraisen tekemään maalin. Tosin mun toinen hevosen oli Joni seinällä, joka ei tarvitse laukaustakaan maaliin kohti, mutta jotenkin oli semmoinen kutina, että kun olisi pistänyt verkoon vinkomaan, olisi voinut laittaa, niin olisi kolme paunaa, mutta <hankal kiinni> eipä siinä. Eli ruiskas viivalta ja ruukas Siin viivasti. Ja joo, siinä oli pientä, pientä maskiä. Ja yläpe, etu se lopulta, lopulta päätyi muistaakseni. Ylä, ylänurkka on kuitenkin. Ja oli se etun, etu ylänurkka, se on meni vasempaa yläpesään. Joo. Ja tarkki oli... Musta, että hän ei oikein tykännyt tilanteesta pitistävissä vähän omana maalinaan myös, no, mutta kaikki on tehty. Niin, niin, niin, niin. mutta kuitenkin niin se oli todella, todella tärkeä maali pikkaraiselle, todella tärkeä maali tepsille ja sit, tota, no niin, sitten... Niin, niin. Sitten siinä oli vielä vähän jäljelläkin. Oli. Ja Jypillä oli kyllä muutama paikka, voi helvetti, että Niittymäki pelasi unelman pelin Niin sanotaan se viimeisellä minuutilla suurin piirtein. Joo, siitä tuli pari. Tepsille jatkus vielä ihan hyvin se maanen. Mutta pari, Yritys... mutta parhaat paikat tuli jupille mm. siis viimeisellä pätkällä. Joo, vähän samalta tavalla kun, niin kuin ollaan puhuttu, että taas vähän sille helposti pääsi. Joo, siis, siis Niittymäki pelasti Tepsilä, Tepsilä ne kaksi pistet ihan, ihan käytännössäkin siinä. Niillä, niillä torjonoillaan jo. Sitten mentiin jatkoajalla. jatkoajalle. Jatkoajalla, tota, oli, oli, oli siinäkin, muistinko tepsil paikka vai pari, mutta niillä oli kyllä Jypilläkin. Jypillä oli enem, en, ehkä enemmän maalintekopaikkoilla lopulta jatkoajalla. Mutta ne jäisivät aika alkuun, niin Tepsillä tepsilöistä sitten loppukohde. parempi paikka lyödä peli poikki, mutta tota, sitä ei tullut. Sitten mentiin rankkarikisaan, mä en ainakaan muista nähneeni, en varmaan koskaan. Ensimmäistä kuusi vetäjä onnistui kaikki. Joo, siellä oli Tepsiltä, oli lokee. Sitten oli Virsiä Virtala. Joo. Joo. Ja sitten tano, niin, mitä täytyy sanoa, niin Niittymäkin on yllättävän huono rankka -reisiä. Se oli vähän sanotaan, että luotti siihen, että niin tavallaan tuo niin leveyt, vähän. Se, jäi, jäi tyhjä tila olkapäitten päällä, vaikka paljon, mutta pelasi niin jäätä pois. Mut, no, no ei toisessakaan päässä, mä olin vaan kiinnissä. Mutta kyllä, mä <köh> katsoin vähän samaa aikaa, niin kuin, samaa niin huomioisin Niittymään, että ei ehkä. En mä uskoa, uskoa että hän on 32-vuotiaana niin helkutin kankeen metallilonkan kanssa. En todellakaan. Mut, sanotaan, että on se näyttänyt niistä tilannetta. Mutta sitten taas toisaalta, jos se olisi tosi ylireagova mallivatti, niin, niin semmoinen haaja kikkala äkkiä kans pois. Mm -hmm. et, et, en mä tiedä. Niin kauan kuin Tepsi voittaa ja Niittymäki nyt saisi jossain rankkaartorunnan sen syyden kiinni. Sen sille ei ei sillä hirveästi mut, mitään väliä ole kumpi siellä Mutta ei ollut, ei, ollut, niin ei ollut Lokkelt mikään kauhean hyvä peli noin muuten, mutta Pilkut hoidi hyvin. Kaksi, kaksi eri kikkaa ja kaksi kertaa pörsää ja Tepsille kaksi pistettä. Niin on, tuli ihan pelissäkin yksi syöttöpiste. Et joo, mutta ei niin muuten niin. Ei, ei se ei se, se on niiden eniten peli ulkopuolella kuitenkin. On ja sanotaan, että ei missään pelissä vielä, vaikka on nyt tehnyt jo. Neljä pistet, mm -hmm. niin ei, okay, näköjään niin pisteet tippuu ja sitä odotettiinkin, mutta ei missään pelissä se olisi ollut oikeasti pelin paras tepsipelaaja. Ei, ei todellakaan ollut ja se on, niinku tota, miten se sanoisi, niin, niin jotenkin sellainen kasvukipui tuntuu olevan vielä aika paljon tuohon pelitapaan ja muuhunkin. Tuo kyllä auttaa nyt auttaa paljon, että silloin joku kelle heittää sitä lättyä, mutta tota, no, niin... kyllä se vielä toi... Sijoittautumisessa on kaikkein suurin pulat vielä ehkä. Ja siihen auttaisi niin pirusti se, kun sillä kaverilla antaisi muutama... Mä en tiedä, onko se sitten luistelu voimasta vai mistä on kiinni, mutta... Mä olen nähnyt ihan nuorempiakin kavereita, jotka luistellaan, ainakin kevyemmän näköisesti. Sillä, mm -hmm. sillä on niinku betoninen totano, niin luistymät ja täynnä. Ja sillä on kaksinkappalupelaamista, kun se menee niinku siihen. Kyllä mä sen kuulinkin, ettei se mikään, niin mikään kovaluinen jätkä pitänytkään olla. Herranjumala se häviinä pystyy. Että to, miten se on niinku AHL sit pärjännyt? Se on kuitenkin aika, aika vitusti kovempi liiga, SM leikäisi siis, mm -hmm. niin fyysisesti. Ja oletustaso arvolta. Mut. Mut sit taas toisaalta, kun sen kiekon saa, niin... Silloin on pehmeät kädet. Kyllä silläkin ja mäkin on monta kertaa, ja sitten siihen oikein niinku kiinnittää erityisesti silmän huomio, että et lokkeanto on harhasyötön tai huonon ratkaisun teki. No toisaalta, nii... toisaalta niitä hyviä, pehmeitä oivalluksia, ja just aivan tip laattana tipahtavia ei mm. tulee niin paljon, että kyllä, kyllä vielä odotukset ovat niin ko korkeilla, on helppo Jumaan. kritisoida tässä vaiheessa. Mutta tota, ihan, ihan sama, sama se oli filppula silloin. Filppullakin heitti niin se väli, väli tuntui, että onko se helposyötä on ihan mahdoton ajatus, kun Ilari sai idean ja sitten lähti, tota, niin lähti veivaamaan ja lähti semmoinen syöttö, mihin ei se itsekään päässy mukaan sunnille, oli niin Niin mm. ja se oli melkein se, kun, tai siis se ensimmäinen kausi. Filppulalla oli vielä sitä, en mä. Niin. Oli, siis, ei mä puhu mestaruuskaudesta. Niillä on silloin kovat tehot. niin mm. ajattelin, että se on niin peittänyt semmoisen samanlaisia, niin kun, kun katsotaan Kraanlundiin, mikä se ero esimerkiksi oli. Kun Kraanlundit löytyi arsenaalista niin se, se helposyöttö, mikä edistää myös peliä. Filppulalla oli sitä taidesyöttöä sit, <laughs> mm. niin, tota, mutta et, kyllä se kuitenkin, mitä noin 60 prosenttia varmaan meni perillä. niin kyllä se tarkoittaa, että harjoittelujenkin tulee paljon sitten. No kyllä, mä Filppulalla yhden, yhden tuota, Engrenin, vai josko ollut. Mikästä kästää toinen toiseen mokkena tuli legion legion niin nolla peli joman nolla se oli at, se oli kärppi vasta at, maalisuus niin oli niin taiteellisia puolia. ja <tos> kun sitä pääsee oikein pensselillä väätään vaan jos alla palettirinta <tos> <tos> kyllä ei mitään mennään perjantai eli mä en nähnyt, nähnyt peli niin se sä... Ota, ota sä Sä johtava, johtavan analyytikon tässä, tässä siis ainoa mitä, mitä, mitä tiedän, niin tota, ensimmäisen erään tuo peli hävittiin, ei siinä ole kahta sanaakaan, siis ja siis no, munan ensimmäisen erän jälkeen. Taisi olla tota, no niin, tepsin nuoret vähän häkeltyneenä, kun Hallis oli ostanut pomme hallin täyteen ja savu oli vielä toisen erään, varmaan puolensvälissäkin <laughs> ilmassa 10 tuhat katsojaa pääliä. Kyllä, ei tepsi mitään. Siellä oli yksi joukkue, vaan kentällä ja... Oliko se just semmonen isat vastaan pojat se ensimmäinen erä? Eh, niin on, en mä tiedä. Mit, ei, ei ehkä pojatka, pojilla sitä intoa. <laughs> mut ei osaamista ehkä. Mut te, siis se oli Krapuloiset teinit. Se, joo, tai semmoset autokoulun mitkä kierretään. <laughs> sitä oli oikeastaan kauheat katsoa, et tuli kaveri kylään ja hän, hän vähän myöhästys. Olisi tosikin vaan mennä avaamaan tota, no niin ov ovikelle ja soidaan ja sanomaan, että peli jo kaksi noin. Ja sit istutaan hetki alas. Mä, mä... Ensimmäistä kaljaa, aika juotu loppu, niin peli on 4-0. <laughs> mä, mä, mä olin, olin tut pelissä, tutun pelissä oli hommissa, niin tota mä, mä siellä tulospalveluun klikkailin, että ja, 2-0. No ei se nyt vielä ole niin paha, sit kävi erätaukatulalla tupakalta. Mitä se erätaukatilanne? Jaa 4-0. No niin, no ei siinä mitään. Joo. No Atte, Atte aloitti maalis. Täällä Lambergin maalilla, ensimmäisen maali ensimmäisen maalin, niin se oli vähän semmoinen, että Atte yli pelas pikkasen ja oli semmoinen vähän tyhmä kulma, mistä meni. Mouseksen maali ei ollut yhtään Atte -maali, ei siinä mitään. Mutta onko toi, siis maalithan tuli niin tuossa, mitä tässä on, minuutti 20 välissä? Joo. Niin menik tepsin semmoisen paskahalvauksen taas sitten se kamalaa jälkeen vai... vai jokerit vaan niin ylivoimainen tosiaan kanssa. Öö, siis kun se oli sitä, että jokerit piti kiakkoon, ne TPS-hyökkäykset oli sitä, että se kiakko lyöti sinne kulmaan. Just. Ja, eli niin punaisen ylijäpäin. Joo, joo, ja sitten just tätä näin, että kun energia oli kulutettu yli 40 sekuntia reippaasti omassa päärästä keskialueen taisteluun, niin ei kukaan lähtenyt edes perää. Tai siksi se pelattiinkin sinne kulmaan ja toivottiin, että se riistetään sitten karvoksen takaisin. Mutta se oli, oli, oli. muistaakseni, mä en ihan tarkkaan muista näitä kolmat ja neljä maaliin, kun rupesi sen verran silmissä punertamaan. En katsoa niin tarkkaan, mutta nämä oli sellaisia, että nimenomaan... Tota, niin, jokerit joukkueena hallitsi niin vahvasti ja no, mä näen, että tällä hetkellä sä tuot, yhtä lukemaa tuot vahvasti ja sieltä Timo Seppänen, minus neljä, että meidän ja muutenkin näissä aikaisemmissakin TPS-ennakoisissa, niin jatkaa samaa polulla ja ja siellä on, no DPSn kolmas pakkipari oli kaikkeen kyllä kaikki niin oli Niin oli, siis se, on, se on se ihan kiistaton ongelma, mutta tota, voidaan tuohon puolustukseen mennä hetken päästä, käydään pelit läpi. Mulla on si mä haluun, haluun esittää vähän enemmänkin pointsia. Po ja pointtia mulle jo. Mutta tota, mut kuitenkin, niin siis tota, mut että tepsi sit oli kaksi eräni, niin no, voi aika hyvin tulkita, että aika neppailu oli siitä. Vilsi taas maalin kyllä, mutta kaksi peli kaksi maalia. Joo, itse asiassa siinä oli toisen erään TPS tuli todella paljon paremmalla jalalla ja siinä itse asiassa kun Vilsin teki sen maalin kaverin kanssa, just pohdittiin, että ekan kymppi, eka maali tässä on, jos vielä toisen maali olisi Tepsi saadus siihen toisen erään, se oli ihan täysin realistinen. Mm. Niin kolmannen erään olisi voinut lähteä ihan. Mutta siinä, siinä ollaan niin herkillä, että se pitäisi, se pitäisi oikeastaan saada se kaksi 3 maali. To, Joo. Erään. Ja oli ne paikat. Ei siinä, ei siinä mitään Oli Oliko tyhjiltä tohi ja tämmöistä? Joo, ja lähellä, äh, olisiko ollut Koskirannalla yksi paikka, vai se oli varmaan Koskeran tai tota, äh, tota, niin Antttilas. Mm. Tämä ykkösketju niin sanotusti oli jäänyt. Niin oli sellaisia paikkoja, että olisi pitänyt vaan pistää. Mutta sitten taas toisella jokareella oli vähän samantyyppisiä. Joo. Ei mitään, no... Surkeeseen ei mitään. 5-1 se ei paljon jätä epäsellykset, kumpi, kumpi, kumpi on pisteet. Valitettavasti näin. Lauantaina olin itse taas itse myös paikan päällä. TPS Saipo, en mä tiedä, mun mielestä tää, tää peli, se ei ollut mitenkään kauhean laadukas jakkopeli peli mun mielestä yleensäkään. Mut mä, mä oikeastaan voisin tiivistää se koko matsin että se, se, se tiivistyi vanhan vanhaan jos et sä itse tee, niin kyllä kaveri tekee sit. Sekä se käy, pätee mun mielestä molempiin maaleihin, mitä Tepsin vähän tuli. Et se oli, oli ylivoimaa, oli paikatiske, paikatiske pussi, pussin kiekko vaikka kuin paljon, mutta tota ei, niin ei. Ja se Tätä pointtia yritin just niissä mun kuvakalleheissakin tää viikolla tuoda. Mulla on varmaan 50 valokuvaa siitä kaikesta ylivoimaa, 5-4, 5, 4, e. 5 vastaan pyörityksessä, mitä kaikkea tarjottiin. Ja sit saadaan viimeisen. Tuli, mitä oli pelikelossa, niin se yksi ainoa maali, sekin oli kyse alainen. vaikka kyllä ei se oli ei siinä ollut oli, mitään, siis mutta se, se ei ollut semmoinen, että et se olisi aivan täysin tehty lämäri yläpesä esimerkiksi. Ei, se oli hyvin, hyvin rakennettu tilanne kuitenkin. Oli, se, oli, se, oli ja ei tuota. se mitään, mutta Tepsin olisi tehnyt tehdä neljä maali niistä paikoista. Oli, se olisi ehdottomasti tätä mieltä maalia. Tepsin pitänyt ottaa kolme pistettä tästä pelistä. Mä olisin sitä mieltä. Siis se, on, tota, se, se eka maali oli just se Mähdi sanomaan, että tota... Kaverikas, kenen mä olin kattoon, niin mä edin sanomaan sille, että Tepsi oli, tapsi oli paikkaa ollut, niin taas silleen kerran, että kyllä väärässä asiassa olin oikeassa. Mä sanoin, että kato vaan, niin seuraa sun, niin mikä tuossa tulee, ja tulee mm. Tepsiin päähän. Ja sitten se tulee vamppaa niittymään räpsästä ja kulkea karan sisälle, sit, niin maali ei taas kivaa olla. Mm. Ei se, ei näin. Ja sitten sit tuli onneksi se koppimaali, se oli, oli se toista erää koppimaali, tosiaan, niin Tepsi tuli hyväl, tosi hyväl kontrolli kontrollihyökkäyksessä ykkösketjun kanssa, niin tota, Lokke levittää virtaalalla, heittää peittää. Poikittaisi syötä vilsiä, joka ajaa kohti maalia. Se tulee vähän taakse, vilsi jarruttaa ja luistimest sisään. Joo. Ja, tuota, no, niin, ja sitten oli tämä tulkinta ilmeisesti jo sama kuin NHL, ei, kun ei ollut selvää potkuliikettä. Se niin jarrutti siihen kiekkoon käytännössä, tai mm. totta kai saa kattoa sen ja jarruttaa siihen. No, mutta mutta, mutta ei, terää ei poistunut jäästä missään mm. kohtaa. Sitten tää sitten parhaimmillaan kahden tuomarin kanssa arvoteltiin siellä. Yhtäkkiä laition puolella. Kyllä, tätä aika jumalattoman kauan, mutta et... mm. Se, se, se toitte Tepsin takaisin mukaan peliin ja sitten, sitten tota no niin, jälleen kerran samaan. Nyt ei ehkä ihan niin, niin korostetusti, mutta kuitenkin niin paikka oli lyödä, lyödä, sitä, lyödä, te, lyödä peli Tepsille. Mutta kun ei, sitten, sitten tulee taas jälleen kerran virheliike. Minusta oliko vaihto keskellä, mitä ei Jekimopsi pääsi, pääsi yksi, yksi. Pisti Kiako jala sopivasti maillaan ma ja... Kiakko ja äijä itse meni samantia ja... no Se oli maalin kuljetus. Se, se, se se, Sääntöhän sanoo sen, että maali, maalin pitää mennä ensi Kiakko, sit sinne saa mennä koko kentälle. Eli... <tosti> näin piti hyvin huolta muuten. Tepsi kuitenkin yritti, yritti päästä, päästä vielä tulemaan tasoihin, niin muistaisin lähimpänä sivuverkossa taisi käydä siinä viimeisen, viimeisen sekunneilla. <tosti> Joo, mutta tai sen lähemmäksi. 2-1. Todella turhaattava peli. Jokerit viisiksi tulee päähän, niin siinä ei mitään jossiteltavaa. Tässä ei jossiteltavaa niin helvetisti. Oli siis, tepsi olisi pitänyt voittaa tämä peli. mä olen sitä mieltä. Kyllä, kyllä ja tavallaan pelinä se kolmas erä oli muun muassa kaikkein lattistuneen. Siinä oli, en mä osaa sanoa kumpi siinä oli parempi. Saipa ja. vaan teki sen maali, eikä sen maalinakaan, se, se vaan tuli. Ja sitten se hämää hämä, just, just toi Saipan... Saipan toi, Pelaaminen, just, kun, se on, se, kun nyt on tullut tää muodiksi tämä kiekko-kontrolli, mitä Tepsi toteuttaa korjallisestikin, niin kato, saipaa ei yhtään syöttöä taaksepäin kun ne saa kiekko. Se on just klassinen vastaiskujengi, joka makasin siinä keskiölle ja iskee. iskee ne pelaa sen puolustuksen kautta ensisijaisesti, niin kuin ehkä tuollaisella materiaali kuuluukin. Tosin, täytyy sanoa, että nyt, näki, nyt kun näki in action tämä, niin se Jaakko Rissanen, tämä nyt Kuopiosta tullut, Kalpan jäämäcenteriksi jäänyt lahjakas kaveri suoraan ykköskenttään. Sama Tommi-Jokinen, joka kalpasta heitettiin enemmän tähän pihaan, ja kolman. kolmas on tosi hyvä ketju. Mm. Et siitä sai paljon iloa vielä, vielä tämän, tämän kauden aikana. Rissanen ehkä kentän näkyvi hyökkääjä. No, tekikö perin. se 1 plus 1 teot? Kyllä, teki eka ja syötti, syötti toisen. Tota, no. et, et, oli todella kannattava siirto. Noin äkkiseltään kun alkaa sitä miettimään, tai ainakin mitä itse näkin, että yhtä pelin. No kyllä, kyllä siellä on. Tän, Tänäkaana on ihan kannattava siirtyä muitakin, että uskomattomin niin. Joo, Teemu Rinkinen varmaan. Ne mehän että... on tätä, mä että... Että, tota, Ilmeisesti oli kuitenkin aika harjoituskalleikin aika pysäyttämätön jo, mutta tota, ei se nyt yleensä noin hyvin korrella ole kuitenkaan, aika, aika, aika moista. Mutta tota, ei mitään, siinä oli, siinä oli Tepsin pelit. Meidän veikkaukset meni aika vihkoon, eli Jyppipelistä ei kumpikaan veikannut, että mitään, sit tuli kaks paunaa. Hmm? Mulla oli Tepsi voittamassa jokerit, sulla oli voittaasi jatkoajalla nolla, Sitten sulla oli saipa varsinaisella, mulla oli Tepsi jatkoajalla. Joo näin. Voittamas nolla plus nolla. On nolla! <laughs> mä me arvioitiin, että me saattaisiin viisi, viisi pistettä, niin kaksi tuli, niin me oltiin kuitenkin 40 prosenttisesti. 4 prosenttia? <laughs> niin. Taisi se paremmin kuin ensimmäinen viikko kuitenkin. <laughs> niin. No katsotaan, jos tällä viikolla on paremmin. Mä mietin jotain ja sanon toistani. Niin. <laughs> <laughs> Älkää helvetti, jotta kun pitkävät on vinkkejä mieltä. Mutta tota, sitten ehkä... Mä otan 70. Sitten tuli aikamoinen... Uutispommi, tärähti tuossa noin. Joo, ihan kyllä puskista. Itse asiassa sekin oli jo, kumpi otetaan ensin. Sä päätät, sanois vaan. Mennään tuossa järjestykseen mitä mä oon kirjoittanut, eli TPS erotti toimitusjohtaja Kari Hietarinnaa. Hmm. Tämä, tämä, tuli kyllä aika, niin, ei, ei tähän on varattu kyllä yhtään millään tavalla. Kuitenkin perjantain kokouksessa hietarilla kuitenkin ilmoitettu jo, että Kuitenkin, no kuitenkin edellisessä oli ilmoitettu hänelle, että, tota, että pesti ei tule jatkumaan, mutta silti niin tota... tota, tota on vähän pimenos, koska se luottamuspula luottamuspulaa, se, luottamuspulaa ei oikein kuva sitä, että ei tolle vaan voida... Eihän sitä tosi... nyt päätetä missään viikossa periaatteessa. T tuliko sinulla missään kohtaa semmoista on, mitä Hietarinta itse sanoi, että hän, hän, hän otti päähän se sanamuoto, koska tuosta tulee helposti väärinkäytösepäilyä. Joo, minulle tuli heti kanssa jotain mieltä, että siihen liittyisi jotain rikollisesti. Aijaa, siihen... minulle ei tullut hetkeekään mieleen. Mulla tuli semmoinen olo hetkeksi mieleen, just kun sitä, se oli vähän semmoinen pimiitelty juttu. <laughs> ehkä se tuli silleen, että, että, että ehkä tässä tps historiassa, kun tiedetään myös, että siellä, siellä on niin tämmöistä kaikennäköistä uhumurointia siellä taustalla aina välillä, niin mikä väl Tätä touhua, niin jotenkin... Kabinettiin keskustelujen kautta... Niin, tuli, tuli. tuli heti semmoinen olo, niin kuin, että jonkun varapäällä se on jonkun astunut, tai jonkun, jonkun mersun päällä se on kussu kännistä tai vastaavaa. Mm. Et... No, Onko se rikos sitten? Mutta <laughs> kuitenkin... Niin... Joku tämmöinen fiilis. muut tuli ennemminkään mitään... Niin kuin... Eikä ne mielessäkään, että otat tämän pöllin. Tän, ei, en, ei, en, en käynyt, tämän, mutta. mutta tämä oli just se, mitä mä äsken sanoin, että se tuli mulle mieleen, mutta mä ajattelin toisin. Mm. Eli mulla tuli vaan tämmöinen mieleen ma, mahdollisuus, mitä mä uskonut se hetkeäkään. Mutta ehkä mä... piirrettä, mitä mä olen kuullut hailaisit noin Hedarin haastattelussa, kun hän olisi Turun radiossa ollut, niin oli tämä, että, että, että, että on tosiaan kokouksessa ilmoitettu, että uutta toimitusjohtajaa etsitään ja hänen tarvittiin mais jatkaa yksi kolme kuukautta irtisanomisaika tai jopa kauden loppu jos se sopiva ehdokas löydy ja sitten tota, hän oli ihan, että okei, okay, fine ja sitten hän sanoi, että, että, että, hän, että hänen sopimuksessaan jotain pykäliä, mitä ei vielä tuttu täytäntöön, hän alkoi niitä vaatimaan mikä sitten kautta lantain ilmeisesti on sitä että hän aloisi jotain vaivan niin palkkaa siitä, että jää sitten vielä taloa vaikka on kenkää periaatteessa, ja sit, siitä, siitä kulma syntyi se luottamuspula niin se jotenkin tuntui vähän että kyllä se on niin kuin päätö ne on siinä kohtaa käytännössä olemassa Niin, päätä no päätä ei, ei, niin ei se ole luottamuspulaa, jos tulee jäl, jälkikäteen riitaa semmoista asioista, mikä just on johtanut siihen jo, luottamuspulaan <laughs> niin. käytännössä, että siinä mennään ihan perseen edellä puhun. Sinänsä, Mut, niin, no mä olen itse tästä lukenut, että, että yksi syy voisi olla se, että, että jollakin Tepsin tota niin herroilla jo oli aikomus vahvistaakin tätä joukkuetta vielä mahdollisesti jäänyt Helpella Tätä pelaajavirtoa käyttää hyväkseen, ja Hietarinta olisi tämmöinen roopensetä ollut siellä istunut kakun päälle. Totta, no niin, ehkä siellä on jonkun näkö, näkemys, se siinä asiassa. No, toisaalta aika, aika hyvin puoltaa sun teoriasta se, että tää uutisointi, mitä tapahtui sen jälkeen. Oikeastaan onko se päivää, päivää kaksi, kun Hietarinta on kenkään, niin Ari, Ari Vuoresulla ilmoittaa, että 23 nhl pelaaja tulee tällä viikolla. Hmm. Tää en tiedä. Kuuluu tämän seuraava herra, missä puhutaan siihen, mutta tota kuitenkin niin sieltä, et pelaaji, pelaajia etsitään, niin heti tuli semmoinen, että nyt on niin kuin niinku kukkara nyöretty auki, että et nyt lähdetään vahvistamaan jengiä, mutta... Tota... Kyllä, e Hiatarinta ei varmaan sitten ostanut sitä lausetta, että että kun tämmöisiä NHL-jannuja tuonne otetaan tuttuja, tai, no tuttuja, että varmaan tulossa ensimmäisenä, mutta niiden kautta sitten ehkä saataisiin hallillekin enemmän yleisöä ja sitten sitä kahjisevaa sinne kassaan. Mutta oli kyllä toi viime viikon uutisonnissa niin kyllä osa tämä Vilsin kapteni juttukin, niin kysin hetkää että että ei tämmöstä. Tepsin perinteinen arvo sopivaa, tai en mä tiedä sopivaa, mutta ei ole mitenkään odotettavaa tuo Vilsin kapteeniksi kannostaminen ja sitten tämmöinen. Hmm. Mä muista kumman ne tuli, mutta aivan sama, molemmat pikkasen pöydästyttäviä. No Vilsin pelasi keskiviikon kapteenina jo, niin kyllä se tuli ennen. Joo, se tuli ennen. Mutta joka tapauksessa tässä sit, ihan mielenkiintoinen pointti on tämä, että, että kyse ei ole taloudesta, mikä nyt ei aika mahdoton, 2,3 miljoonaa muistaakseni jo voittoa tullut nyt Hietarinan kausilta yhteensä. Okei, siellä on näitä pelaajien tuloista ja suikkasesta tuli hyvä summa fyrkkaa, mutta kuitenkin niin siis, Tepsin talous on käytännössä tervehdytetty. Se on tervehdytetty. Tosi tiukkaan paikkaan heitä, tuli ja siitä varmaan voi olla yhtä mieltä, että rahiteen pakkia, isot kunniaosoitukset siitä, että se oli, se oli kovan paikkaan, tuli ja hienosti hoiti hommaa siinä puolessa ainakin. Joo, kyllä varmaan näin ei ole ollut. Että, tuota, on... Siellähän oli se osakeanti silloin. Se oli just joka ennen kuin Suikkainen tuli. Se oli sutela aikaa sitten vielä. Se, tai se oli siis si, si, kynnyksessä. Mä en tiedä, tuliko Hietarinta toteuttamaan tuosta päätöstä. Hietarinta tuli keväällä kuitenkin vasta. Joo, mutta siinä, siinä vaiheessa Tepsin oli jo monta vuotta mennyt, että niillä ei kytynyt, ollut rahaa, ei edes mm. pääomaa. Ja silloin se homma oli pakko jotain tehdä ja sen jälkeen nyt on ollut parempi vuosi. Mutta TPS on just perustanut siihen, että se on inhoreallisesti aina tehnyt sen budjetin, jättänyt just nimenomaan menee playoffit pois ja nyt teki Laskettiin tälläkin kaudella tätä yleisöbudjettia. Okei, me ei ole vieläkään yhtäkään peliä nähty, missä 5500 on se ollut katsomassa. Ei, kolme kotipeliä, mitä mä laskin, siis keskiarvoilla keskiarvo on laskettu 5500. Sitten on vaivaiset 700 on pari perässä sitä. Joo, parhaimmilla oli tuo jyppipeli 5101. No, hyvä. Pelin kun valitsivat tulla katsomaan, ei sen puoleen, mutta... Niin. Tota, mutta se on myös Ehkä siis tota, sit voidaan ajatella, että tai yksi yks mikä pointti kuitenkin on, niin en mä usko tai tämä yleisömäärä siihen vaikuttaa, mutta että kui hyvin myynnissä on oikeasti onnistuttu jos kuitenkin ajatellaan, että, että, että, että yleisömääräitä on huono, huonot, niin, onko se niin sitten tähän kuitenkin toimitus suhteen johtaa sitä myynti- ja markkinointitoimintaa. Mm. Niin se ihan onnistunut voi olla. No se, sitä pitäisi varmaan eniten katsoa tuolta yrityspuolelta, koska sieltähän isot rahat tulee, päihteistyökumppaneet niin, ja, ja, käsit... ja näin, niin ja tämän... mä luulen, että niiden määrät on pienentynyt. Niin Tällaisen niin se... mä, mä just, että, että ilmeisesti, niin kuin se, se olikohon yksi spekulaatio, että niin suhteen liike ei välttämättä ole niin huonot niin sitten. Mutta Mut tota... se johtuu myös tästä tajastet. Koko aika, kun uutisia, uutisia tulee näitä negatiivisia epävarmuut, niin ne pienet yritykset, PK-yritykset, niin uskalla lähteä. Et, mm. Kun siellä on ollut Kallungrilliä ja kaiken maailman satelliittifirmaa. Ja siis hyvin paljon pikkufirmoja haluaa tavallaan niin kuin no. näyttää on te, sit, urheilu, urheilu- ja tämmöistä tarvot lähellä. Tämä on myös niitä, niitä huhu mutta tota, mitä, mitä, mitä tuot, tuot luki, niin mitä spekulaatio, niin oli täm, tämmöistä tietoa oli kuulemma ilmassa, että... Et, et sit, kun Tepsi voitti, voitti yllättäen tämän mestaruuden, niin alettiin yhtäkkiä niin pyytämään sponsoreilta niin korottamaan niitä sopimus, sopimuksia ihan julmetusti, ja sit siinä kohtaa moni sponsori lähti. Niin, että et he et, täydettiin et, ahneiksi suoraan sanottuna. Niin, että siellä vähän fokus, fokus karkas sen, sen jälkeen. Että se on, ku, on kumma, kuin sen jälkeen, kun on tämä tapahtunut vuodessa, sen parivuodessa. Niin, siis se on... dollarin kuvan näkymään silmissä. Tämä totta kai. Se on ku... Markkinat on pienet, niin sit koitetaan oli väärää tavallaan rauhassa missä mm. kuuma. Mm. No, mutta kuitenkin. niin. Mut se mikä, mikä tässä on pointtina, niin totta kai. Pointti on se, että nyt kaikkien kannattaa mennä nettisivuilta. Mikäs tota no, niin, välitysfirma tämän vuoden on katsoa myöhemmin? Niin. Oikotiet. niin Kaikki voi jättää omaa hakemuksia, että jos tämmöinen pesti sitten kiinnostaa sen jatkossa. Mä must... oli, mutta hyvä, että joku, joku vittu tuli, että ei, kata, ei sinne voi mennä, kun pitää olla yömerkonomiin paperi. Mä että pitäisikö itse hakea? sivutuu. Niin, niin. Sivutuuni tuohon kouluohjeen. Eihän siellä ollut vaatimuksia Koulu. eikä mitään. Suurin kaikki pitää olla etukautta ja hallus. kyllä, että liike-elämoina on kyllä, mutta täällä preferenssit On mutta <laughs> Ne kehtaa hakee. Joo se edes täytyy. Mutta tapauksessa täytyy hyvä, hyvä mies siihen tilalle ja mielellään mahdollisimman nopeasti, koska uusi kausi tulee äkkiä. Se on vaan se fakta, että, että joululla ollaan. Että sopimuksia aletaan tekemään viimeistä. Niin. Joku joka vähän rauhoittaisi tilannetta eikä tarvitsisi taas lähteä lokosataan. Joo, ja, ku, ja kuha, kuha ei tulisi mitään tämmöstä, että joku... Jonkun on jonku johto, Selämpesiä jostain sinne. Et, et. Se ei aika Turun pallon kyllä. Valitettavasti, jos tätä klaanien välistä kulliheiluttelu, kun saisi tuosta poista, niin voisi olla <laughs> tyytyväinen tähän seuran toimintaan joskus. Et, no, kyllä. Nä, näin se. Näin se nyt menee. Mutta Palataan et... tähän näin, kun uutta tietoa. Tulee kyllä, tos. kyllä totta kai, totta kai heti, heti kun uusi mies on valittu, niin, valittu, niin kyllä lyömme nyrkin pöytään. Että... Mutta uusi mies tuli, nyt on vahvistunut ensimmäinen niin kuin ihan varmuudella, ei kylläkään. Uusi vanha mies. <laughs> niin, uusi vanha eli Misha Pirner palaa, Lev Prahasta tulee. Pirneri ei mahtunut kertaakaan kokoonpanoa ja ne. tulee lainapestellä Turkuun. Jossain luki, että oli maattelutaukoa asti, mutta sitten taas Stepsin sivuilla, että toistaiseksi. Eli tota, ilmeisesti, ilmeisesti lainasopimus niin, tota, ei ole vielä viel, viel, niin, viel ihan soletti, että Minna jatkaa Mutta tota, no, niin, ei mitään tervetuloa Pirnerille Ja täytyy sanoa että, että Tepsi Hyäkkäystä, kun katsoo Nollilla on tällä hetkellä, mä muistan Hattunenkin Nollilla, mutta Koskiranta Anttila Nollilla mm. niin, tota, no, niin, Kyllä sen selkeästi vahvistusta kaipaa ja nimenomaan Laita Hyäkkäystä Mä toivon, vaan. että valitettavasti minusta tuntuu, että Hattunen ei nyt vaan pysty ottaa sitä 20 -20 on ja kyllä, vaikkei Pirneri viime kaudella enää mikään kauhean tähti ollutkaan. Eikä, mun mielestä oli hyvä silloin Mestaruskauna, ei siippa se mihinkään. Mut mä haluaisin nähdä mitä se löytäisi Locke ja Joo ja nimenomaan, että vaikkei, vaikkei ehkä semmoistakaan, että se jäisi vähän sielläkin kolmanneksi. Tämä ei vaan, mutta toi, aha, hyvä hankinta. Et ei siellä ole oikeastaan millekään paikalla. Jos Pirneri pelaisi vielä pakki, niin vielä parempi. Kyllä, eli tota, muita vahvistuksia on siis tulossa. Ja yksi, mikä hevosti, hevosmiesten tietotoimista se oli uh, Henrik Tallenderi, jolla on ilmeisesti turkulainen muija täällä, tai onko on, kyllä on, on, on, on kämppäkin täällä vielä? Se oli yksi kunnan numero 10. <tellinen> Joo, mutta Tallenderi ilmoitti, että hän kattoo vielä tilannetta, eli hän ei ole tässä, tässä tulossa. Korpikoski ja todennäköisesti myöskään tulossa, joten hetkinen sieltä on siis pakko tulla, jos sä kaksi pelaajaa tulee se, tulee euromies ja tulee ehkä kanukki jos se ei suomalaisia löydy, mm. löydy vielä. Mitä sä luulet, Mitä toi Mikko Koivu? Sehän on nyt Sakulan lapset siellä. Sako Koivu ja Samisalo ei ole tulossa. Kiprosoja Mikosta ei tarvitse puhua, koska molariosistoteeksi ei tarvitse vahvistusta. Nyt ei nyt käytännössä, kuin olisi mitään semmoista niinku, henkilökohtaista, että sinä. muuta kuin se verotus sitten taas, kun se ehtii olla aika monta päivää Suomessa. 180 päivää kun saat olla Suomessa ennen kuin menee veroihin. Veroraja. sen takia ei ah. tehdään. Niin joku tuolla ties kertoi, että oletko sillä mennyt päällä sata kuitenkin jo niitä päiviä kesää kesään, ja se oli koko kesän kuitenkin täällä MM-kisat, se on niin kuin yhden kalenterin vuoden kun kuin saa olla, eli kun se tulee ensimmäisen kerran maahan, niin sitten vuosi, niin sen, siinä välissä saa olla. Jotenkin näin se meni. Voi olla, että mä käsitän väärinkin tämä systeemin, mutta joka tapauksessa, niin asia, jos etenkin jostain pitkittyy, niin totta kai Mikko vielä haluaa pelata, niin sit se on varmaan, ei niin se nyt hänen palkkapussanne paljon tunnu ne veroisuudet. Ei mä aina vähän se nyt ole? aina puhutaan siitä, kun huippurheilijat niin niitä parjataan, kun maksaa veroisuus tai menee ainakin. No. Perkelejä F-hykköskilpailija, niin mennä <laughs> sinne maksaa koskaan penniäkään tänne. Niin, niin. Onko se sitten pahaa? Kuitenkaan. Mikol niin niin. on kuitenkin melkein tuplapalkka, niin kyllä verrattuna Saku. Niin, jo. niin, niin jos siitä nyt muutama kymmeneen 20 prosenttia pistää pois, ja tota, no, niin pääsee pelaamaan. Ja mm -hmm. vielä omassa kasvattajaseurassa. Ei nyt luulisi, no, että se, on mikään se, kauhean kynnyskysymys. Se, ei se, ei se niillä Se on pelaajien tahtotilassa kiinni ja mä uskon, että sielt, Siis pelaajavirta on kuitenkin siis yllättävän vuolas mm -hmm. jolloin jo Suomi, tai siis, ei nyt Suomeen, mutta muualle Eurooppaan. No Suomeenkin on tullut nyt pelaaja aika hyvää tahtiin kuitenkin jo. Niin, mutta... Tänään tuli ensimmäinen äh, tavallaan ei-kasvattajaseurassa tullut ei-suomalainen. Toinen. Niin on Demersni niin ja no. Maunana taas se. Mutta tota, mut ei siinä mitään, niin kuitenkin, mi mihin Tepsi nyt tarvii vahvistusta ennen kaikkea on, niin Vahalahden poissa olles ehkä toinen hyökkäjä vielä, en ole ihan varma tosta, mutta Pirneri tuli ehkä paikkaamaan sitä voi voisi ajatella ehkä niin. Vaha tulla tuossa, pari, mitä pari viikon päästä, pari-kolme viikkoa menee vielä. Vielä kolme viikko vissi. Joo, mutta ennen kaikkea toi perkele puolustus. Tepsi mm -hmm. on tällä hetkellä, niin kuin, tota, Eräs toimittaja, siellä on, toimittaja, siellä on toimittajat, kaksi toimittajat, pari pakkeja. Vittasmäki mä en oikein tiedä. Se voisi pelata joku muunkin kanssa välillä Ristolaisen mun puolesta, niin Mun mielestä se on vähän niin kuin, tiiäks, Batman ja Robinsen pakkipari. Tiiäks. Mun Toista, mielestä on ollut kauden positiivisin yllättäjä toistaiseksi. Se on pelannut mun tosi hyvin. Jos taristellaan puolusta Niin. Niin jo, se on kyllä. Se on paljon mahdollista munkin mielestä. Mäkin voisin sanoa noin kyllä. Siis Ristolainen tepsin kaikki kaikissa puolustajissa, mutta, mutta Vittasmäki... Sanotaan että takat se, ei tuhkukaan. Niin, mutta se, se, se, se pelaa yksinkertaisesti. Se pelaa aika hyvää niinku semmosista niinku, liha, niinku lihasasuton pakin peli, Se pelaa alivomalla hyvin, se veittää äijää seinällä. Se on pelannut, mun mielestä just niinku sen pitää pelata. Mä tykkään Vittasmäkiä pelaamista. Vittasmäki on niinku, mennyt, mennyt ekas viisipeliä, voidaan sanoa, niin Vittasmäki näyttää, että vaskelee eteenpäin. Ottavaa sitä niinku aukko mikä järvinen, jo. Joo. Joo. Ja, se sama kokone on tiettynä, tieksi että niinku henkisesti se on siis hyvä hyvä luotettava perusbakti se ne ristolase rinnoaa, niin, siihen niin ei, ei, ei ei ne syyttää pelaa eniten. Joo, siis. ei mä just Mattese ei just sitä, ku mut yks toinen se tä on kahden puolen liikapakin vaiheen. On ja siis enemmän mä tarkoitin vittasmäälle että emä hän tuo yläsäkän häny syäli just kentällä, kun maali on tullut kauhean useitakin, että huomioon sinänsä, mutta mä just miettisin, että jos siihen ristolaisen ö, rinnalla periaatteessa pistäisi välillä jotain muuta, tai periaatteessa parantaa ristolaisen hyvä peli suhteessa Vittasmäkeen niin paljon, että vittasmäkin näyttää hyvältä mm. Ristolaisen vieressä. Että jos siihen vittas, Vittasmäen voisi hyvin laittaa jonkun vähän samanlaisen viereen, ja koska Ristolainen on niin kuin tähtiasemassa verrattuna Vittasmäkeen, mm. ja siihen ruvettaisiin niin kuin, pistämään toista laukua pakkoa pakki, niin parantuisiko esimerkiksi TPS ylivoimaa sitä kautta? No mutta sitten taas, miten, miten mä ajattelen, niin että se on harvoja osia, osia tepsis, mikä ei, mikä ei oo rikki, niin sitä, sitä ei kannata niin, kohta. No se on kyllä, joo. Teepsil on yks vaan pakkipaan ja sit tota, ää, nimenomaan, että pikkarainen on se, joka tota Tepsin pakistossa niin on pahimpi miino. Se on mun mielestä paska puhe, mielestä Erhardti on pahempi miina siinä parissa. On, on, no, no, on. No. Sehän piti se peruspakki olla se sehän unohtaa äijäs koko ajan. Niin kuin sanoin, ne kaksi siinä maalis oli, oli tota, toiselta niin siinä oli oli oli omalta olpalla, ja Erhardti tuli kaveriksi sinne. En Joo. ymmärrä miksi <laughs> tässä yppipelissä. Mutta tota, sitten Erhardti putosi saiva pelissä YB-kentästä pois. Vittas mäkin pelasin Sekin kertoo aika paljon. Sitten, mutta sitten taas, mitä näitä nuoria, Lehtonen, Paveni. No, Paveni ehkä selinnyt pikkasen paremmin, mutta se kärsi niin saatanasti, että se on Seppasen parina. Siis kolmas parissa Timo Seppänen on isähahmo ihan oikein. Niin onkin, ja semmoinen isä, joka unohtaa lapsesmarketti. smarketti. <laughs> aika tarkkaan. Mutta siis, mut ehkä niin että jos tulisi kaksi pelaajaa vielä, niin maudotat se tulee puolustajia. Ja joo, niite, niite, niin niitä niitä Pikkaraisen pikka, pikka pari, joku, joku kokeneempi kaveri kattoo vähän sen perään, ja sitten ehkä joku kiekollis, kiekollis, kiekollisempi kaveri, tai mutta kuitenkin Erhart pelasi kolmosparissa ja seppänen popcornia tai jotain vastaavaa, tai mestikseen tai jotain. Tuttua. Mä hänen Ei varmaan. En oo varmaan, että mahtuisi. Mutta kumpi mieluummin Paveni vai Lehtonen? Pelaamaan ylhäällä. Yleensä ylhäni. Niin. No niin jos on pakko peluttaa, niin kyllä mä Pavenisempi mieluummin pidä. Kyllä mäkin, kyllä Pavenisempi. Lehtona oli viime kaudella, hmm. siis oli niistä junnupakeista, oli, herätti, herättiin vasta niiden lupauksiin. Oh, sanotaan, että jos Seppäsen kanssa, niin, että, no, niin siinä tavallaan poikanaan, vierivuokaa myös. Oleminen, niin Paveni pärjää paremmin siihen kuin Lehtonen. Lehtonen on joutunut niin pitkään kummitusun siihen. <laughs> Paveni on päässyt etuvaunoon. Tää on ehkä vähän epä, epäreilu just, kun tuota, no niin, siis, se niin, jos kun Seppänen... Sinä jännä nähdä, että Seppänen pelaa Ristolaisen parina. Oisko niin olisiko se, olisiko se niin, paras pakkipari? Niin siinäkin, niin siinäkin on just tämä, että tekeisikö Ristolainen se seppäsestä Seppäisestä Niin, ja miten Vittasmäki-Erhard-pari esimerkiksi toimisi sitten? Niin. No pikkäräinen Paveen kyllä pelottaisiin pikkasinkaan. Toivottavasti Virta miettiä näitä joka ilta ennen kuin menee nukkumaan, et jos se pystyy pakkoa ihan täysin sekaisin. Se. Joo, mut, mut mä kyllä mä kyllä mietin, että se ykköspakki pari, siinä on, siinä on hyvä, hyvä roolitus. Ja sitten taas Ristolainen, Ristolainen pystyy pelaamaan myös fyysisen väperin, mutta niin se ei ole selkeä. Sel sel mä teemme sitäkin hiekkollista tasapainoa, että se on niin selkeä stay at home ja selkeä niin hyökkävä pakki, mutta Ristolainen pari on myös omis. Mennä se, että jos se tulee yksi pakki, jolla on vähän tota statusarvoa. En nyt sano ketään nimeltä, mutta joku, jolloin NHL-pelee muutama jo sataa hyöntä. Heidät, heidät, heidät. Heidät. Sen että sen ykkösparin pikkarinen saa staruutua kans, sitten on hyöleväti hyvä kakkospari. Ajatellaan niin. kuitenkin, että se ykköspakki on tärkeä 17-vuotias. Jos, yl... jos, jos niitäkin saadaan pikkasen minuutteen ja sitten saadaan tehokkaammin. Niin ajatellaan, että ne, ne pelaa sit kaksi paria pelaat mitä... Jos sanotaan että pikkarainen ja se toinen että vetää sitä 25 minuuttia, nää vetää 20 minuuttia, sitten sit sulla on nää varttia heittää Seppästä jää. Niin jotain, se ei se mua Ei laittaa Pavenia ja Lehto se jo siihen viimeiseen. <laughs> Pavenia ja Erhan, oh, todennäköisesti. Siinä on kyllä kaksi lyhyesti. Lyhyesti jätkää. Mutta joka, joka tapauks niin se siis, äh, siis seppäselle tarvii tehdä jotain. Sen, sen paikka ei oo jäältä en hetkellä. Mm. se on jo. En usko, että Markus Palmbrusti tulee näin helpetisti ikävä. Ihan oikeasti. Hmm. Se on kuitenkaan uskomattu. Luoret järjää. Sitä ne, vaan tulee herkemmäksi tietyillä asiaa. Niinpä, mut ei mitään. Toivotan paljon nopea paranemista ja Sientä kaivataan jäälle, mutta toisaalta tommosen sairauden jälkeen niin kuin terävä se voisi olla jos se vuodenvaihteen se menee paluun. Niin et en ole ikinä sairastanut mykoplaas. Mikä. Ei, mutta siis kuitenkin, että sä et treenaamaan kunnolla mm, muuta, niin joo. se, se vie pitkään. Sitten tänään tota, tämmöisenä viimeisenä huomiona, mm -hmm. niin, niin. Ää, eräs toimittaja Twitterissä heitti, et, että huhujen mukaan Turussa on tapahtumassa niin sanottu Suur ja Ari Vuoren lähtölaskenta on alkanut. En oo kyllä yllättynyt sikäli. Arsel ei mikään ihan kauhean hyvä track-rekordi toisaalta ole. Pitäis muta tutkittua tuo tepsi tota, Joo siitä oli puheittakin joo. Joo mutta onko tämä mielikuvaa, Voisi vois tutkii niinku on arseaja oikein erityisesti, että mikä se osumatarkkuus on ollut hankinnoissa yleensäkin. Se ois hyvä, kun saisi vähän palkko vielä jälkikäteen jostain selvittyä, paljon piste on maksanut. Niin mä en niin tiedä, mitä, mitä ne verotiedot, ku julkisia ne on. No kyllähän verotiedot on julkisia, mut etii jotain vuoden 2007 verotuksine. Niin... no löytyy tai ei, en tiedä. Tutkitaan asiaa! <laughs> joo, kyllä mut kyllä ne julkistetaan maa. Mutta tota, sitten on aina jotenkin häirinnyt se, että sehän kuitenkin päätyy, on detrotiskautti. Elikkä siis Tepsit mun mielestä ei olisi huono ajatus. Tämmönen mikä toivolamainen ratkaisu, että palkataan niin kuitenkin selkeä urheilutoamenjohtajisen. Tai Tommy Bunnas kuin niin sel selkeä, ja sen niin selkeä vast, urheilupuolen vastaava, joka tekee sitä hommaa, hommaa hommaa niin ihan itse Toki toki tosi Jupila Jukka Holtari, joka tekee Brunsiliska niin ei se välttämättä ole este. Mut tota, en tiedä. Sis taas kas tämmöinen, on oma seuralegenda. Ni niin saako se vähän enemmän anteeksi tai toisaalta myös siinä. Mutta tota, joka tapauksessa niin.. Niin, niin en tiedä mistä ajatuksia tulisi jos tää olisi totta ja vuori lähtisi. Niin arseluisi kengan kuva No ei se nyt tähän kohtaan kyllä ainakaan hirveän hyvältä. Tuntuisiko kuin rennää ja Nämä. Mä en siis, ole tosiaan. Mä on tosi, tosi, tosi huono. Oh, niin siis tässä on nyt jo, sanotaan, pelillisesti menee, on viitteet jo semmoista vähän orastavasta katastrofista kilpa. Sitten on tämä, että Vilsiin ostetaan kapteenissa ihan puskissa hyvä pelaaja ja näin. Ei, ei nhl pelit peli, pelkästään niiden lukumäärä, vaikka se on, se, se on hyvä johtajan näköinen tyyppi. Mutta peliäkään DPSS liikaa pelaneena. Toi, toinen kapteeni koskaan ulkomailta. Ja just nimenomaan yhtäkään peliin. on. No mutta eihän se tuo olemaan kapteeni. Ei tulekaan, mutta siis. miksei järkevä ratkaisu. Siellä on tota, no, niin Virtala, joka on ollut pää... Tai siis no. Olisi no, no, olis, no, no, olis nostanut Virtala, tai olis nostanut tota, no, niin vaikka vittasmään kapteeni. Sillä ei mitään väliä. Ja sit nostanut ihan kenet tahansa, vaikka varan kapteenis. Se olisi ollut vähemmän huomio herättävä kun oli pakko tuoda Wilson siihen. Yhdistettynä tällaisia just tähän hiatarintajuttuja, tällaisia vähän mitkä menee mä, yli. Nämä tota yhteyttä mun se oli ihan mielenkiintoinen veto ja herätti joukkueet kuitenkin sinne. No joo. Ja sitten sit, tota no niin, Vilsi kuitenkin, niin se on ollut kentän paras pelaaja. Oh, on, no mutta ei, ei sen kapteenin tarvitse olla paras pelaaja. Ei sen tarvitse välttämättä... No, Pelaatades ykkös ketjussa eikä no, yhtään mitään. No kyllä halaadesuunnanäyttöä, joka kaivattaisi, niin toi oli semmoist, että kaveri pelaa isot minuutit ja ansaitsi joka minuuttisa. No joo, niin, mut koska tämän. siellä varakapteenit on sitä varten, että ottaa kapteenin paikan, jos kapteeni ei pysty hoitamaan hommia. Mm. Ja okei, okay, yleensä sielt noista varakapteenista Mutta Tää oli virtas, että oli kokeilu johon alussa. Se oli kokeilu, mutta no okei, no kun se tapahtuu ennen kuin näitäkään. Mutta liikaa tuollaisia, mun mielestä vähän ihmettomasta juttu. Tähän vielä päälle, kun se tepsi vaihtaa lokoon, niin se on avot. <laughs> et, ihme ihmesähläämistä mun mielestä. Et, et, Miksi miks ne pitää ajoittaa tuolla? Varsinkin kun vielä, mäkin pari ole parinottelua siellä hallinut että positiivisuutisia tällä hetkellä. Ei tuollaisia. Toi pirner ruutinen kyllä, muuten hauska, onko sen ihan sanasta sana? Joo. Siinä oli niinku otsikkoina uusia vahvistuksia, mm. sitten siinä ruvetaan puhumaan Pirneristä ja viimeisissä on tämä, että uudet vahvistustiedot, kun joku oli tota, niin ironisesti epäillyt, että ai Pirneri, vahvistus vai? Sitten joku vaan tarkkaan, uudet vahvistusjutut kerrotaan ensi viikolla tai jotain tai vähän, mutta Pirneri on hyvä. hyvä, että se tulee nyt Pirnerikin. No siis se, se, Hyvä reagointi, mm. jos se tulee äijää. Ja, ja nimenomaan vuori puhuu puolustajasta, niin se on nimenomaan suurin ongelmakohta. Yksi pakki vähintään, mielellään kaksi, mm. tota, jos sieltä kertaa fyrkkää nyt irtoisen sen saadaan saada edes keikkamiehiä. Totta kai mä enemmän koko kauden pelaajia, mutta jos tarjo, niin sinne siis ei tarjoa, nyt tarjotaan hätää hätäapua edes. Ei saatana, tuo puolustus on etenkin niin heikko nyt, oh. se on just niin heikko kuin pelättiin, vaikka fittasmäki on mun mielestä mennyt eteenpäinkin halussa. alussa. Mut kuitenkin, niin taas on, on mielestäni pettymys pettämys, ollut tehoton Seppäinen on käsittämätön hmm. Junnut nyt saakin mokailla, ei siinä ole mitään mutta et, se tarvitsee jonkun, jonkun katsomaan sinne perään ja niin se ei ole kun Junnut katsoo Seppäisen perään niin se on <laughs> jotenkin uhuh. no joo, lyödäkö tepsi viikko pakettiin sillä? lyödään, lyödään, nyt, nyt on jo pysty ihan tarpeeksi tähän kohtaan eli tässä sitä ollaan Ensimmäistä kertaa pakin historiassa mulla on kunnia ottaa lähetykseen mukaan näin Huipputeknoosti Skypen välityksellä meidän NHL-kirjavaihtaja Juhamatti Jussi Kontanemi Morjens Jussi! No morjesta morjessa. Mitä tornioon kuuluu? kai tänne. Kylmähän täällä alkaa peruviä olemaan ja pikkuhiljaa. Kyllä sitä aamulla sai jo auton ikkunatkin rapata jo ennen kuin lähti töihin. Voisit tähän kärkeen tiivistää meidän kuulijoille, että mikä tässä on tämä homma nimi, että mistä siellä nhl oikein tapeellaan, miksei pelaa, että pääset työpaikoilleen. Joo, eli tota, minun mielestä Jaro Mirjaageri tämän niin hienosti, hienosti tuota, tiivisti tämän asian, eli miljonäärit tappelee miljardöörien kanssa rahasta. Siinä on oikeastaan niin yhdellä lauseella tiivistettynä tämä asia, eli liikan tulojaosta. Siitähän on, siitähän on se isoin asia kyseessä. NHLn tulothan on kasvanut 2,1 miljardista, niin nykyisellä viime kauan 3,3 miljardiin dollariin. Ja tästä tulojaosta nyt sitten tapeillahan, eli pelaajillehan on mennyt 57 prosenttia tästä rahasummasta omistajille loput, ja omistajat haluaisi keikauttaa tämän tulon jaon päälailleen, eli heille yli 50 prosenttia ja pelaajille sitten loput jämät noista miljardeista. Tässä puhutaan siis tässä tuloisessa niin, äh, viime ajasta. Joo, kyllä kyllä viime jälkeestä ajasta. Sä oot näitä neuvottelilta seurannut, niin äh, mikä se tilanne on, että kuinka kaukana osapuolet on, että mikä tässä on niin pelaajiehdotus? Onko ne valmiita antamaan periksi tästä 57 vai. Kyllä mitä on tuossa neuvotteluja seurannut, niin kyllä pelaajat on valmiita tulemaan sieltä alaspäin, mutta silloin viime työ, työsulku, työsulun aikana niin neuvottelussa, niin pelaajathan tuli todella paljon silloin vastaan. En ihan tarkkoja lukuja sieltä muista enkä saanut nyt kaivetua tähän näin, mutta kyllä pelaajat on valmiita tulemaan vastaan, mutta kyllä yli 50 prosentin tuloja on he haluaisivat itselleensä. Millaisessa tilanteessa neuvottelut on, että onko pelaajat ja omistajat edes tavannut, että käsittääkseni ainakaan ihan viime päivinä ole? Ei ole viime päivinä ja ainakin uusimmat tiedot, mitä on saanut, niin ilmeisemmin uusia neuvotteluja ei ole sovittu. Eli tällä hetkellä neuvottelut on aivan totaalisesti jäässä. Että, mutta kyllä, kuitenkin, mitä tuossa asiantuntijakin on sanonut, niin silloin viime työsuunnitelun aikaan pelaajahan edusti tämmöinen kuin Bob Gudenov. Ja ilmeisemmin hän ja tämä Gary Bedman, NHL-komissaari, niin he olivat oikeastaan veri-vihollisia. Että he suurin piirtein roikkuvat toistensa kurkussa kiinni kuulema niiden neuvottelujen aikana. Mutta nyt kuitenkin Donald Fairin aikana, niin ilmeisemmin neuvottelu tilanne on rauhallisempi kuitenkin. Ja semmoista hidasta lämpenemistä on tultu sieltä niin kesän tilanteesta, että silloin ilmeisimmin kumpikin osapuoli oli todella kaukana toisistaan, mutta hidasta lähentymistä on tapahtunut, ja mielenkiinnolla kyllä otetaan, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Siis pelaajathan on ilmoittanut aika yksikantaan käsittääkseni, että hei ajoi näistä luopua, mutta tota, eikö tässä yksistä pääpointeista ollut nimenomaan tämä, että näistä pitkistä sopimuksista halutaan myös eroa? Kyllä, se oli se toinen pääkohta, eli omistajilta... Niin Teemu Selänen taas toisaalta kirjoitti juuri blogissa, että tämä Minnesotaan omistaja oli kesän aikana tietenkin Suu Messingillä, kun saivat Jack Barrysen ja Ryan Suterin saivat joukkueeseensa ja pitkillähän sopimuksella yli 100 miljoonaa soppareilla ja olivat aivan niin innossa, että mahtavat vahvistukset. Mutta heti sitten muutama päivä siitä, niin tämä Minnesotaan GM vetasi sitten tuota omistajaa vetää se sitten NHLtakin päälle ja tuomitsi tämmöiset pitkät sopimukset. Eli <tämmöinen> erittäin tekopyhää toimintaa kyllä omistajien puolelta tässä asiassa. Mitä se luulet, että kumpi tässä lopulta joutuu antaa periksi? Kyllä mä uskon, että tässä pelaajat eivät varmasti tule antamaan periksi. Me jäänyt siihen käsitykseen, että silloin viime työ, sulun aikana silloin Pelaajat tuli niin paljon vastaan omistajien vaatimuksiin, että kyllä nyt pelaajat ei varmasti tule antamaan periksi. Eli kyllä se varmasti omistajat, jotka joutuvat sitten omista vaatimuksistaan luopumaan. Uskoisin ainakin näin. Ja tällä hetkellä hän että tuonne marraskuu on semmoista aika kriittistä aikaa, että Batmanihän oli vetänyt jo sen kortin, että kyllä marraskuussa viimeistään sitten tullaan päättämään esimerkiksi talviklassikon. Talviklassikon sitten. No, mä tässä justiin olin lukevina niin, että NHL, NHL Winter, tämä Winter Classic on oltaisi jo ja Sehän on niin kuitenkin TV-näkyvyyden kannalta aika olennainen tapahtuma. No nimenomaan HBOkin on kuitenkin tehnyt sitä sarjaa Road to Winter Classic. Onhan se siis erittäin iso tapahtuma siellä. ja Nyt varsinkin tietenkin perinteikkää Toronto ja Detroit oli siellä kohdanneet nyt talviklassikossa. Niin onhan se valtava tulo-menetys kyllä, jos se tullaan peruumaan. Mutta että vähän tuntuu, että Batmanin nyt yrittää käyttää sitä niin kuin yhtenä korttina, että vähän pelaajia niin pelotellaan jopa tällainen. Ja tämä ei varmasti tuota, neuvottelu ainakaan edistä. Se on ainakin saleetti. Ei, ei. Tuossa kun me keskityttiin, keskityttiin muihin asioihin, eli lähinnä, lähinnä TPSn peliin, niin sä pääset kuitenkin omiin silmin ihmettelemään Jussi Jokisen ja kärppiin. Miltä se Jussin, Jussin esitys näytti? Jussin esitys näytti oikeinkin hyvältä, että tota, todella pirteä esitys oli kyllä jokin se Jussilla ja siis sen huomasi, että kaverilla vielä käsi vähän tärräsi, mutta se vaikutus sitten muihin pelaajiin oli kyllä, se oli kyllä aivan käsin kosketeltavissa, että kyllä huomasi, että kärppälauma antoi kyllä itsestänsä paljon paljon enemmän, mitä on antanut nyt alkukaudesta. Ja onhan kuitenkin jokinen tempassunut nyt kahteen ottehluun 1 plus 1 ihan menevät tehot, mutta ei ehkä aivan kuitenkaan niin räjähtävää lähtö ole jollakin Jesse Joensuulla tai Lennart Petrelillä. Kun tätä pelaajivirtaa katselee, niin näyttää että Sveitsi alkaa vetämään aika hyvin, mutta et... KHL on aika kovat rajoitukset nämä pelaajille. Joo, KHL oli aika kovat vaatimukset, että piti olla Stanley Cup-finaalissa pelannutta kaveria ja kolmen kauden aikana yli 150 ottelua pelattuna ja maajoukkueen edustusta ja, ja tietenkin henkilökohtaiset palkinnot, pistepörssin voitot, katsottiin ihan, ihan tuota, hyvällä katottiin niitä. Että kyllä, KHL on lyönyt tosi kovat kortit ja se kyllä, kyllä kieli siitä, että KHL aikoo olla nyt tällä kaudella se ykkösliika, johon ei mitään keskitason NHL-miehiä oteta. Mutta sitten toisaalta tämähän tietenkin on niin Suomen SM-liigankin kannalta ihan mukava asia, että tännehän niitä sitten varmaan rantautuu. Esimerkiksi just tänähän niin jyppiin rantautunut Rich Beverley. Beverleykin hän kuitenkin terveenä niin ihan semmoinen 40-50 pisteen mies nhl Paras kausihan oli kaksi, kaksi kautta sitten, mitä katsoin tuossa Atlanta Thrashersin pajassa ollut. 22 plus 33, eli ei mistään turhasta kaverista ole kyllä kyseessä. Mutta yleisesti ottaen niin näyttäisiin, että, että Sveitsiin tosiaan se virta vetää parhaiten. Joo, tällä hetkellä ainakin niin kanukkipelaajien kannalta ja... Että muutenkin pohjois pelaajien kannalta, niin ehdottomasti Sveitsi vaikuttaa olevan se, että niin kuin Tyler Seguini, tämä Bostonin superjunnu meni biiliin ja Jason Spetsa meni Rappersviliin. Viime työsulkunahan Spetsa pelasi AHL ja ihan mukiin menevät 117 pinnaa. Sitten tietenkin Max tai taisi juuri tänään julkistaa sopimuksensa Umbribilottaan ja sitten tietenkin juuri nämä Joe Thornton ja Rick Nash, joka voitti viimeksi Davosissa työsuluun aikaa Aivan hyvät aloitukset oli, että ensimmäisen pelin Thorntoni neljä syöttöä ja Nash 3 plus yksi. Että kyllähän viime työsuluun aikanakin Thorntoni heitti 10 plus 44 ja Nash heitti 27 plus 20. Että kyllähän nämä oikeastaan järkeensä käy, että kyllä nämä vahvistuksia on todellakin... Että ei ole, tota, kyllä nämä kaverit ei ole lähtenyt ihan vain pelailemaan, että kyllä hän nyt tosissaan aikoo pelaata, ainakin näiden, näiden tehojen perusteella. Mutta sittenhän Twitterissä oli ollut tästä IVRstä, James Van Reemstakista oli ollut mielenkiintoista porinaa myöskin. hän oli tota, tälle Jokerien Steve Mosesille laittanut, ilmeisesti ne ovat hyviä tuttuja, niin hänhän oli tälle Moosekselle laittanut Twitterissä, että olisikohan sillä Suomessa pelipaikkaa, jos hän tulisi kämpikseksi tälle Moosekselle, niin <köhö> <köhö> siihen oli jokerkin käynyt ihan twiittaamassa niin Jane Fran että tuot tuota, Moosekselle tuota, uusi polkupyörä, niin saat tulla meille pelaa. Siinä voisi olla ihan jokerellakin ihan sopeava ykköskenttäkin, vaikka Filppulaan veljekset sinne ja JVR sinne toiseen laitaan, niin kyllä siinä varmaan ihan, ihan sopeava kenttä tulisi kyllä. Tosi no tosiasia kuitenkin, otetaan tämä on neljäs työsulku nyt vuodesta 1992 eteenpäin, niin tota, ollaanko siellä Rapako takana kuinka huolissa sitten tämä Momentum, mikä tässä 2005 vuodesta eteenpäin on saavutettu, niin me nyt hukkaa? Ollaan, siellähän ollaan tosi huolissaan ja fanit on tosi huolissaan, että tietenkin... NHL, kun jonain päivänä vielä alkaa, niin kyllähän se tietenkin katsojat taas vettää mukaan, mutta kyllä tämä on niin, tekee hallaa. Varsinkin nämä viime työsulun jälkeiset vuodethan on ollut aivan mahtavia, kun joka vuosi on saatu eri Stanley cup mestaria. tietenkin palkkakatto ihan hyvänä asiana niin toi näitä rajoja vähän tai toi sitä liikan tasoa, niin sehän oli paljon tasaisempi liika nytten. Ja kyllähän se kieli kans, että tulot kasvu sen 1.2 miljardia dollaria tuossa viime työsuluun, työsuluun ajasta, että kyllä se on ollut NHL todella huippu nousujohteista, mutta kyllä tämä on varmasti valtavaa takapakkia lajille muutenkin sitten vielä. Ei, ei tarvi mainita, että kun Amerikassa on tällä hetkellä niin huono taloustilanne, niin ei se kauhean hyvältä varmasti ihmisten silmiin näytä, että ne miljonaerit ja miljardöörit tappelee siellä isoista summista, niin sekään ei taas toisaalta tule hirveän hyvää näkyvyyttä NHL. Onhan tämä siis aivan selkeä tai siis tosi paha silmä koko lajille ja sitten ajattelen näitä vaikutuksia tuonne, ei niin perinteisille kiekkomarkkinoille, mistä aina tykätään puhuu, eli just sitten varsinkin Phoenix-kojote sille, niin tämä, saattaa, tämä varmaan tuli varmaan pahempaa mahdolliseen paikkaa. Aivon varmasti tulee. Ja sitten tietenkin, enitenhän tietenkin harmittaa monien niin pelaajienkin kannalta, että just, just hyvänä esimerkkinä Teemu Selänne, että kuitenkin aina on se One More Year ja aina sitä on yhtä mukavaa katsoa sitä numero 8, kun se Anaheimin pajassa ylivoimalla maaleja paukuttaa. Ja nyt vielä itsellä faniin. Pani asemasta jos katsoo tätä asiaa, niin harmittaa todella vietävästi, koska kyllä tuleva kausi olisi ollut kyllä ehdottomasti mielenkiintoisin pitkään aikaan. Monestakin, niin kuin, moneltakin kantilta katsottuna, että miten Edmontonin nuoriso, junnutähdet kolme ykköskierroksen ykkösvarausta siellä pelaavat, miten Minnesota, Parisee Suuter, Granlund siellä, ja tietenkin. Teemu Seläinen, miten Selänteellä se vielä se luistin kulkee, ainakin viime vuosien perusteella erittäin hyvin kulkee. Saan hän, hänkö hänkin vielä sitten jokerissa tälle, tälle kauhelle, mutta... Kyllä se erittäin harmillinen on seurojen ja varsinkin tietenkin pelaajien ja fanien kannalta eri toteen tämä työsuukku. No nyt kun ei päästä itse peleistä puhumaan, niin vastaisuudessa olit sitten meidän silmät ja korvat Tonne Pohjois-Amerikan suuntaan, ja sit kun AHL alkaa, että miten nämä meidän suomalaiset siellä pelaa, ja sitten, että miten, miten nämä nhl tulleet pelaajat pärjää Euroopassa, mutta tota, toivon mukaan päästään nopeasti NHL-kauden NHL alkuun. Ja nyt, ettei tämä mielenkiintoinen kausi kuvututa totalistikasaan. Nimenomaan se harmittaa kyllä todella paljon, mutta sitten tosiaan on, että kyllä näitä, näitä hienoja tähtihetkiäkin varmaan saa kokea. Itse ainakin näin odottelen täällä. Hyvä tämä tornio meillä rajakaupungina, kun tuo Aaparana Asplövin nousi tuonne al ja siellähän Al-Svenskanissa ainakin itse odotan, että Mora-joukkue tulee vierailemaan Haaparannalle niin olen kyllä ensimmäistä joukossa menossa katsomaan, että miten se hopitarin Antsen Al-Svenskanissa pärjää oikein. Nyt varmaan voit luvata sitten meidän kuulijoille, että kun Anse Kopitar tuu. Paaparannalle, niin olet ole paikan päällä ja saada sieltä raporttiin. Ehdottomasti. Sieltä tulee tarkkautteluraportti sitten. Ja kuuletta, että kuinkahan se Antse siellä että se aivan täysi turiste. Hän takia, hän tietenkin tuli sinne Gasper-Kopitarjokapellaan moraassa. Ilmeisesti AHL alkaa lukakuun 12. päivä, mitä me tuossa tutkiskelin. Sitten päästään seuraamaan ahl meinkiä sitten... Patasen Sami ja Mikael Granud ja suomalaisten muiden siellä ottamuksia sitten, mutta täältä aina pohjoisesta tulee kylmät terveiset viikottain sitten. Selvä. Tää oli hyvä lopettaa. Ei mitään Jussi, palata ensi viikolla siihen. Palataan. Kiitos ja hei. Eli työsulku on nyt löytyy voimaa. Pelaajat valuu Eurooppaan. Mitä tätä näitä vaikutuksia kun pohtii, niin mitä mitä sä Miika näet, että jos, jos tämä loppuu äkkiä, niin totta kai kaikki toivoo, että se loppuisi äkkiä, niin, niin, tota, tai NHLn NHL kannalta tietysti, niin mitä sä uskot, että miten se näyttää näissä seuroissa, mitkä näitä NHL-pelaajia haalii? No, miten mä sen nyt tavallaan voisin sanoa mitään muuta kuin, että tavallaan vahvistuksena ne on ostettu, mm. tavallaan soukkuet neutralisoituu siinä ne vaiheessa. Toivottavasti ehkä jotain oppia on jäänyt tai peli on muuttunut. TPS sälläkin jos sieltä sit joku sit tuleekin ja näin, niin vaikuttaisi ainakin se mentalitasoon positiivisesti. Et tuskinpa tämmöisestä miljoonan miehistä mitään haittaa voi oikeastaan olla, niin joukkueen peli ainakaan sekoita se yhtään se enempää. Mutta tosiaan et hieno homma kun kuitenkin, että ei mun puolesta nyt taaisi sinänsä tulla paljon ketään ja petrellit ja jokiset voisi lähteä vaikka huomenna junnan takaisin sinne. Mutta ei tot, totta kai siis tällään niin liika huomioarvon kannalta niin hyvä asia. että on se! Kovin niin kuin tässä koenitettiin, julkistettiin, että Rich Beverly siirtyy jyppiin <Stanley> cup voittaja ja se niin ensimmäinen tämmönen. No nyt voisi olla mikään hirveä iso nimi vielä, mutta kuitenkin on nimekkäämpi. ja kaikki tällaiset. No siis koko homma SM-liiga ja kaikille eurooppalaisille pienemmille on hyvä juttu sinänsä. Lajolta huono juttu, todella huono juttu. Mut No siis kyllähän tulee tällaista näin huono... huono mainos jääkijä, jos ei niin kuin maailman iso liiga pysty hoitaa asioita. Niin siinä, Fanit joo. Fanit suuttuu, bläbläblä, kaiken näköistä. Ei mitä, hetkinen. Mutta SM liikan kannalta. Sinänsä just, jos tänne saadaan niin 9-5 tyylisesti tuttua jotain Ted Donatoa. Mm. Tuttoi just China, että sitten oli Kiekku-Espoo silloin sai Saa. Sean McAgronin. Tällaisia pelaajia, joilla ei ole mitään sinänsä kytköstä näihin. Ne vaan valitsee tulla Suomeen. Niin sellaiset on valopilkkuja. En mä näe oikeastaan sinänsä. Se on varmaan Oululaiset tosi hieno asia, että Jussi Jokinen tulee takaisin kärpiin. Näin ja itse ne, ne on itsestään Mut kun tänne tulisi joku Rick Nashin tapainen saipaa, niin siinä vaiheessa Yeah, Ihmettelen, ettei haljontu niinku, yhtäkkiä niin Kuuliks sä tätä, ä, että et, Steven Stamkosia tarvittiin ESL kaksi kertaa, mutta tässä ei johtanut? Ei kelpaa. <that> ei, mutta mitä vakuutukset 75 tonniin kuukaudessa oli joku arvio, niin se <birlikte actors> on aika rapea pala nieläväksi. No, Luulis, että joku porilainen betonifirma ne maksaisi. Niin, mutta tässä jos tämmöis, että idea on, tehdä lyhyitä sopimuksia. Mitä sit, jos ne pelaat häviää, totta kai se on heti heti, niinku, että lässähtää tää kausi sit, vähän kun ne huippupelaat häviää ja sit miten käy, jos näyttää, ottaa se rooli sieltä, että onko se sit niinku pystyyn tyypit nousee, miten se sitä joku, joukkuekemiaa ja muuta. Ja sitten sit on myös mielenkiintoinen kysymys, että jos näitä otetaan lyhyt aikaisilla diile, niin mitä sitten jos julistetaan, että kausi, kausi päättyy, niin onko Suomessa monellakaan varaa pitää näitä AI koko kautta sitten taas, jos näitä takutusmaksuja ei ole hoida itse, niin jossain tapauksessa mm. hoitaa. Mut sitten se on varmaan niin, että nämä sopimukset kaikki uudelleen katsotaan läpi, et nehän voi olla ei niissä mitään takarajapäivää, ei tietenkään, kukaan mm. tiedä se työsulku loppuu, mut edelleen, jos ne jos se sit loppuu, sanotaan vaikka marraskuussa, mm -hmm. niin Nimenomaan, no kun TPS-tyyppinen joukkue, jolloin tällä hetkellä on pikkasen pakkasekasi. Niin siitä periaatteesta, jos vaikka Mikko Koiku tulee tänne, sitten sitten mitään muuta kuin positiivista. Mm -hmm. Se on siitä valmentajien taito ja joukkueorganisaation taito, että se hyvä juttu pidetään siellä sisällä ja pelaaja päästetään pois sinne, mihin kuuluukin, ja jatketaan siitä eteenpäin, niin mm -hmm. ei mitä on jäljellä. No se Tepsissäkin se kilpailutilannet heti pelipaikoista, ihan eri tavalla. Mm, se olisi. Ja, ja tavallaan kun siellä on niitä nuoria niin paljon, mm. et ne taistelee paikasta paisasti jo vasen sanon mm. Sanotaan vielä se kerran, että kulmalla mm. huhtalla varsinkin, se pari varsinkin, niin ne ansaitsevat ihan täysin paikkasta tuota. Kuulmalla etenkin. Mm. Mutta tota, jos tästä jatkuu koko kauden, niin, niin siis... Okei, se on mun listan tultua myöhempänä, muistin lista, mutta, tota, mutta ihan mielenkiintoinen pointti, että KHL on rajoittanut aika tarkkaan nämä pelaajahankinnat. Joo. Et siellä piti olla Kohol kokemusta ja sitten nimenomaan ei saa ulkomaalaispelaajia kauhe kauhean paljon, ei saanut ottaa. Onko se yksi per vasta? en mä muista sitä ihan tarkkaan, mutta kuitenkin et, ja nyt se näkyy, että venäläistä sinne lähti. Oh, niin ja sitten sit tämä palkkapolitiikka muutenkin oli, että mitä mä sun sanoinkin, että on vähän mun mielestä outo. Että KHL itse rajoittaa sitä, että se on 60-70 pinnan paikkeilla, kun saa maksaa siitä palkasta, minkä pelaaja nhl, NHL tiinaisi, koska mm. sinänsä KHL voisi tota no niin, retustella rintavasti, että me maksetaan jopa vaikka parempaakin palkkaa ja tää pyörii asiaa. Mutta jos, tota, jos sanotaan näin, että ajatellaan liikojen tasolla, että jos vaikka koko kauden, tai että kestää vähän pidempään että nyt on heti loppu, niin, niin sanoisin näin, että ehkä että pelin taso väkisin, kun nämä, siis sieltä rantautuu sitten vielä isompi aalto pelaajia. Pelaajia Eurooppaan, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, sit, että liikojen taso, taso nousee, pelillinen tai niin yksilötyn taso nousee, ja sitten se taas palvelee myös niin kuin tavallaan alempia sarjoja, taas se, että, että sitten näkyy tämmöisiä... Niin Jotkut pelaaj sinne vähän väkisinkin tappioilla. Verrataan Mihal Birnerin esimerkkinä. Tässä mm. on hyvä esimerkki, että kavele lähti KHL ja nyt viimeistään NHL-avistukset eli sen, että ei ole mitään jako, jako kokoonpano, niin hän tulee takaisin Turkuun niin suoraan ykköskenttä todennäköisesti, kus ainakin. Niin ja sitten sit tietysti nuoret omat juniorit. Tietysti on ensimmäisenä ehkä siellä, että tarttis suurin piirtein näyttää ihme joka pelis vähän. Tullaan vähän 2000 luvulla kukuivuna kentällä vaan ja pyörit me no, kaikki. Jo. No, mutta siinä on aina kaksi asiaa. Joka luo maristaa siitä tasolla, askee tasolla, askee. sit kun tänne tulee joku, niin sitten varmaan maristaa selväksi siitä, että miksi ne huonommat eivät pääse ehkä tänne Että tavallaan ne, ketkä niistä aina marisee, niin niiden pitäisi ehkä miettiä sitä, että, että kumpi sit on tärkeämpi. No kyse se ka kaikki etu kuitenkin, että, se, että NHL jatkuisi mahdollisimman nopeasti. On on sitä halu pelaajat, ja sitä haluu varmasti seurata, menettää kuitenkin tuloja. Ja sit taas niin Euroopassa ajatellaan tämmöistä pysyvyyttä kuitenkin, niin siis tämä epävakaa tilannesta ja se kaikki haluaa kuitenkin niitä ha haalia niitä pelaajia ja sitten jos yhtäkkiä mä ajattelen, mikä Davos, missä Rick Nash ja Joe Torton pelaa, mm. niin mun se haukoiskukykyä ne jähtää välittämättä siellä, kun ne lähtee. Että Nash teki hattotempuhavaus erään ja Thorntonissa syöttää neljä debiuttipelissä. Ja, ja vahvoja aloituksia nähty nimenomaan niin tuossa noin Petrelli Joensuun. Suomessa ja vissiin Venäjälläkään, niin kauhean huonosti on malkin niitä kumppanit pelannut, niin tota, ne ihan on selkeä pahvistuksia. Tähän oli jännä, mutta spekuloiti, spekuloitiin, että, että, että niin ne eivät ne, ei ole, tota, no, niin, ne ei pelannut hirveästi, tai siis lainkaan. Mutta näitä eurooppalaisia liikoja, sit, niin KHL ei ole ainoa jokasta rajoituksia, sit, että et, sitten taas elitseerien ilmoitti, että he, he tota, no, eivät ota lyhyitä lyhytaitosopimuksilla ollenkaan. Paitsi Modo ja Frölundolla. Ja nyt Brynäis on hippamassa siihen kelkkaan, mutta seurat päät päätti keskenään, että sakosta huolimatta, mikä annettiin että uhkasakkoa, että jos te rajoitetaan tätä, tätä pelaajavirtaa sinne, niin sitten koko liikaa me joutuu maksamaan sakot, mutta sitten taas seurat oli mukamas keskenään sopinut, että näinhän tehdään sitten, että everybody hold the line ja vitut siellä ensimmäisenä modu ilmoitti, että ottaa ottaa omat miehensä ja Frölunda totta kai haluaa, haluaa omat miehensä ja niin kuin sanoin tosiaan Brynäis siihen, niitä tota, että et käy si niinku pitää siltä kisos joko tai. Joko sitten ei ollenkaan tai sit aukki, et ei tommosen niinku tois tois niinku eli elitseria niin jää pahasti jää pahasti jyrälle kuin nyt. Mm -hmm. et, et et No mom, while it's cool since miks no mähän tuntuu tommoseltä keinotekoiselta rajat varsinkin kun se on poikkeuksellista liikeen välillä ja mm -hmm. mitä se oikeastaan asuajalla. Ruotsin liiga on muutenkin voinut pitää sun pitääkö SM-liigakin mun mielestä. Ainakin niin, tota... no, se on suo erilaista peliä, mitä mä, näin, tota niin... mä oon sitä nähnyt, mutta on kuitenkin. No se on sitä hurrikjakko. Mutta se, että ne ruotsalaiset minun... kuitenkin haluaisivat nähdä niitä pelaajia, jotka mä oon yli siis, 10 vuotta sen sitten pelannut. Ja tällaisen silloin on taloudellisikin vaikutuksia. Sitten kun siitä lähdetään, no. et, ei se kestä koko, se voi olla tämän vuoden puolelta homma. No mä ainakin toivon sitä, että on, mutta, mm. tota, sitten, niin, mutta toimiiko sun mielestä tässä, mikä tässä kohtaa on oikein, että et, et... Opet, opet on auki ja ei sen kummemmin rajoitellaan. Että, mitä totta kai ulkomaalle säännöt on voimassa edelleen. Niin, et, et, eli me, käytännössä kaikki omat juniorit, et, melkein me, saa mitä irti saa. Hetkinen mitä mä nyt käsitin, niin Jupilo jy, on sitten jo... Öö, Abidilla tota, tota, api, oli joku eurooppa -passi, silläkin oli, eli sillä on Perin Lepinen ja Querkki. Ne on yksi, niissä tuu katso mua nyt tuli. <laughs> Kertoo sekin jotain, että ilmeisesti, no, ilmeisesti korikorkeakaan mikään kauhean kummallinen vahvistus on ollut. Et, et, tota, eikä se lepinenkään nyt ole mitenkään kauhean ihmeellinen. Hartsin kyllä hyvinkin no, Tepsillä on kyllä ihan helppo ottaa vielä yksi ulkomaalainen halu. Erhardin voi mennä vaikka 800, tuota, no, niin piippu noin jäljellä. Jos sieltä siis tulee vaikka joku kanadalainen tai jenkkipakki. Kempauriä voi tasettaa. Mut <laughs> Kempaur tulee Turkuun. Mut <laughs> <laughs> joka tapauksessa sisässä sakult. Mutta tota on niin yksi yksi nukkipaikka teksti lauki. Lokella Brittipassi. Mm. Niin niin tota. Ai niin kuin lokkehan brittii. Mä oon ihan unohtanut. <laughs> tai br brittipassi. <laughs> sen, br -Brit. <laughs> se on samanlainen kuin Azevedo oli. Se on ihan Portugalilainen, mutta nimehamo. En mä kaiken kaikkia niin siis tottakai kuka vai hallus nämä en tiedki suomessa. Mut, tota, se, tätä on... Tämä on sikäli, sikäli niin kuin hankala, hankala vielä pohtia, mitä nää vaikutukset on sikäli, koska ei vielä tiedä kauan, tämä kestää. Niin, se, no se vaikuttaa myös, mutta sitten taas tavallaan, okei, näitä tapahtuu liian usein nyt jo että, ää, 17 vuotta, kun tässä on mennyt, kun se ensimmäinen tuli. Ää, siis 92 oli ensimmäinen nyky. se oli tosi lyhyt. Se ah, ei vaikuttanut, mutta 95 oli jo... muta mutta ajattelin eli, eli, eli Niin. Niin ja sitähän 1900-luvun alku, mä enkä tiedä, mikä se syy on ollut se sotaa vai mikä se on jäänyt kerran kannuja Sitten <lipäätä> Ja sit oli tää 2005-2006. Niin, 2004 Niin 2004-2005. Niin silloin se on ollut, semmoista mä en halua. Mä vielä pystyn sietämään sen, että pelattaisiin vaikka kerran jokaista vastaan suuri mm. Ja ne arvottais. Tai sit joku puolitoistkertainen. Tai pelkästään konferenssit pelaisi toisia vastaan. Mut tota... Mutta se, että jos se koko NHL jää väliin, niin, niin se on paha juttu, mutta SM-liigan kannalta kun ei näin usein käy. Ja tässä on kaupallista potentiaalia, että saadaan ihmisiä enemmän katsomaan. Tässä on... Se on vaan puolivuotta vuotta toivon mukaan. Maksimissaan sitä kausi mä luulen. Ja yksi hyvä pointti, kanssa, mitä joku, joku tuossa mä kuuntelin tätä Ylen jääkeikkoiltaan nyt. Kuuntelin sen kokonaan tuossa, kävelin kauppaan. Niin sinne yksi, yksi tyyppi soitti sanoi aika hienosti, että toisaalta kun ajatellaan sitä, että jos se maksaakin jotain, niin ajatellaan, että jos... Selänne tulee siis jokereihin. Siellä on paita numerolla 88 selänne selässä, niin kyllä se on aika suosittu rättiin pukin konttiin yhtäkkiä. Mm. niin, tuota, no, niin pitää nimenomaan ottaa kaikki irti kaupallisesta Se on seuraajan oma tyhmyyt, jos sitä ei nyt käydä voitoksi. Mikä monen oli se syy silloin viime työsuluvun, tuota, no, just johon 2004-2005, kun selännellä oli sopimus jokereihin, mutta ei pelannut ottelua? Eikö se ollut niin paskana? Niin, olikin, niin oli juuri. Totta kai mä tässä itseasiassa itseasiassa puhuin meidän facebook sivulla. että et kuntouttiin sitä polvea, mutta mä, niinku, hmm. ei se mennyt sinne kentästä kuntouttamaan. Ei. Mut, eh, tota, mm. Mutta odottavalla kannalla, kannalla ollaan ja elikkä raiteen pakki, taupetaan työsulkupeloja, että tervetuloissa nyt lyhytaikaisesti. Niin kunhan ette jää. Selvä. Pelaatte ensin uranen loppu ja sit tultetaan mutta, mutta joo, sitten reagoitiin, tässä ne tuli tonne raiteenpakki.com, tuli tonne, onko se toka jakson kommentteihin? Joo, totta kai. et nimimerkki Jussi, niin kiitos Jussi palautteesta ja totanaan, no, niin, niin kuin mä lupailin, niin lupailin Markon puolesta, nyt ollaan tehty <laughs> kuin semmoista lastoa tässä näin. Joo, mä sain siitä innoituksen, että tosiaan puhuta, puhuttiin näistä, että Tarttu tähän, että me puhuttiin näistä, että miten, miten TEPSIL mitäkin vasta mestaruskaudelle, miten se lopulta on mennyt ja, ja, mennyt. Mennyt ja näin niitä. Että, että, että, koko homma lähti siitä, kun mä alan miettimään, että, että millaisia ajatuksia itselläkin on ollut, että, että, että miten Tepsi on pärjännyt vuosien saatossa. Sä mitä vastaan, niin sen, sen, sitä niin alko, alko pohtia vähän meitä, miten se tosiaan siis on. Joo, ettei se perustuvaan pelkkiin mielikuvia, että saa vähän niillekin vahvistusnumeroiden valossa. Niin... Kyllä. En... Kerroksä ensimmäiseksi, minkä mitkä nämä näin, taulukot tässä on. Nämä on sitten kans tulos Joo. sivuille, Ensin mä nyt on... niin ensi pystyy siis, seuraamaan paremmin. Tämän, kaikki, jotka kattoo SMD-kaan tilasto-osioon niin äh, otteluhistoria löytyy syksystä 2000 eteenpäin. Eli Tepsin viimeisen triplan viimeisestä mestaruuskaudesta eteenpäin. Ja tuota, siitä eteenpäin laskettuna, niin mä kävin joka ikisen Tepsin ottelun läpitte ja laskin, että miten Tepsi on tämän, tämän ajan saatossa pärjännyt mitä että vastaan. Ja mä muistan, mikä sulla oli sellainen mielikuva, että mitkä tepsi Tepsillä tosi hankalia vastuksia tässä viime vuosina? Viime vuosina? Niin, niinku niin kuin sanotaan, että kun viime vuosina puhutaan, niin se on semmoinen 10 vuoden pätkä, mikä jää tuonne päähän. No sanotaan, mulla voi olla vähän lyhyempikin toi pätkä tällä hetkellä, koska siinä oli erinäisistä syystä oli vähän semmoista, että ei tullut katottu tuossa 2000-luvun alussa, mutta kyllä viime vuosina, sanotaan nyt 4-5 vuoden aikana, niin plussin kanssa mun mielestä on, ollut, on jäänyt semmoinen, että on ollut aina tiukkoja pelejä, on, mutta ei ehkä sillä lailla, että, että tavallaan ei että toltaisi aina hävitty, mutta tiukkoja kuitenkin. Sama, vähän sama kategoria menee saipa, mutta sitten Jyppi on ollut semmoinen joukko, Harvoin ollaan voitettu kotoa eikä vieraissakaan. Ainakin duhvaa aikana se piti paikkaansa, mutta, mutta kun tämä 12 vuoden aika ne katsottiin, niin mulla oli kanssa, mulla, siis, mulla oli saipa ja äsät oli semmoista että nämä on kyllä todella, todella veemäisiä vastuksia ollut, mutta et, yllättävää kyllä, niin saipa tepsi toiseksi suotusin. Tepsi on tuolla 12 vuoden pätkällä voittavasti saipaa vastaan, on siis 65,29. No siis, tämän, tämän prosentin kaava voi siis lukea, että miten, miten mä tätä lasken. Mä vähän sovelsin tätä NHL-laskusysteemiä omaani, mutta tota, se on totta kai ihan suoraan verrannollinen. Ne otti erilainen pistelaskusysteemi. Kaikki mut, kohdellaan tasa-arvoisesti. Kyllä, mut kuitenkin, niin siis ää, saipa, oli siis toisiksi suotuisin vastustaa, mutta ensimmäinen, en mä tiedä yllättiikö se, mutta mut pelikansi peli kans, tepsin on kyvyttänyt 66 prosentin varmuudella. Kyllä. Tässä olisi kans... Ainakin kiva tietää, niin kuin tilasto on vedä, aina eteenpäin eteenpäin, miten prosentut, prosentit menevät, menisi just niin Isku Arenaa kautta Turku mm. Harun kattilla Tässä olisi kiva sekin nähdä, mutta en mä tiedä, kun tuossa on kuitenkin 12 Jota. vuoden ikkuna, niin se nyt huomaa, että tuosta 66 prosenttia on paljon, jos 12 vuoden pelit lasketaan yhtään. joo. Ja sitten mun mun ässät, niin ässät niin oli tepsille hetkinen, se on siinä keskikaastissa. Kuudenneksi suotuisin vastustaja ollut. 51,69 Tepsillä ja SCkin Se on vasta viime kausina korostunut tätä SC:n Mutta mä muistan, että mulla se pitkän aikaa ollut, se, että, että vaikka SAT oli ihan pohjalla, niin jotenkin Tepsillä rypemään niitä vastaan. Mutta olin näköjään väärä sitten. Hmm. Ehkä se on vain tietyt pelit, mikä tätä mielikuvan luo. Hmm. SAT on myös ja kaajatossa kuudentena, jonka jälkeen kun tulee HPK, niin menee voittoprosenttia alle 50. Se pitää paikkansa jo. Sitten kun katsotaan näitä, ketä vastaa ollut hankalin, niin Jyppi on siellä kuitenkin, mitä mä muistan, mä kävin niitä tuloksiin läpi, niin Tepsjan jyppi, jyppi voitti kuitenkin aika paljon tuossa vuosikymmenen alussa. Niin katsotaan vaikka tätä ensimmäistä kautta, niin tepsi voitti kaikki neljä kohtaamista. Ja toisellakin, siis 2001-2002 tepsi voitti neljästä kolmea ja yksi meni tasuureksi, silloin kun vanha, vanha mallin tasapelit oli siis voimassa vuot, aina vuoteen 2004 saakka. Joo. Yeah. Niin, niin tuota, tepsi on kuitenkin niinku tuossa kohtaan tyylipuutaan vienyt, mutta sitten vieneet, mut sit alkaa tulla, kyllä täs kun katsoo, niin heti sitten jo 2002-2003 Tepsi ei voittanut jyppiä kertaakaan. Kyllä, niin. kyllä se rekordi tuohon viime kauteen, niinku, se dimantisoituu. Neljä auttelua, neljä tappioa. Kyllä, kyllä. Jyppi. Itse asiassa tossahan sä olet hienosti tehnytkin, että just tämän 12 vuoden sisällä 18 voittoa, 19 tappioa, kaksi jatkoa voittoa, seitsemän jatkoa ja tappioa ja kaksi perinteistä asuuria. 48 ottelu. tätä tota, no niin, mä en tiedä, onko tää sitten yllättävä tulos, mutta että hankalin Tepsilla on ollut jokereiden kanssa. Voittoprosentti prosentti 35,28, siis se on. Kyllä mä oon aika yllättynyt tästä lukemasta oli. Mulla on semmoinen olo aina ollut, ainoa, että jokereiden vastaan kuitenkin tasa-sivääntö ei ollut vähintään. Että en tiedä, kuinka voittaa, voittamaan, mutta kyllä tepsi aika pahasti. Mä oon pahasti jäänyt, Katso, se jokere, niin, niin Tepsilla on voittanut 15 peliä, joten niin jokerit voit... Jokerit ovat 33, jatkoaikapelit menneet 5-4, Tepsil, mutta sitten joita tuli kolme. Ne tuli yhden kaudella itse asiassa kaikki <t benef> peräkkäin. <phen> niin, joo, joo. Ja se on kyllä aika kummallinen kanssa, että kun tähän Haitariin löytyy kuitenkin enemmän vielä niitä nii keskitaso parempiin vuosiin, <t einem> niin että et on noinkin synkkä toi jokeritilasto. Aika, hu aika huvittava, mikä tästä jokeritilastosta tulee. Niin, nii, tota... <laughs> Tämä on mun mielestä aika pöllämystyttäväkin, että Tepsi on niin yhdellä ainoalla kaudella vetänyt ihan selkeästi, selkeästi jokerit nippuu. Niin se on suikkasen, suikkasen kokonainen kausi, mestaruuskausi. Tepsi voitti viidestä pelistä neljä, hävisi ainoastaan yhden. Ja sekin oli muistaakseni maalin tappio. Okei. Okay. Niin tota, se, se kyllä. Suikkaan ne tiesi, miten jokerit voitetaan. Pitäisikö meidän nyt siirtyäkin tasamme? Markku on tehnyt, tai tehtiin yhdessä sitä sanan, kun oletettiin, niin tämmöinen, missä on nyt vertaillaan niin viimeistä kolmea kautta. Joo. Ja tässä on voitto voittoprosentit joukkueittain jokaiselle vuodelle. Joo, eli tässä niin lähettiin siis haluttiin, että tämän, siis sikäli aika lyhyt, mutta ihan hyvä otanta sikäli, että on niin mestaruuskausi, jolloin Tepsi pärjäs kuitenkin, Helkkari hienosti kaiken kaikkiaan. Sitten tuli tämä hirviökausi seuraavaksi, miltei karsintaa. Ja sitten viime kausi, joka oli kuitenkin niin kuin, oli, oli, oli hyvin jaksoi, oli huono jaksoi. Se on niin kuin, tosi vuodostorotamainen kausi. Se on, niin, sanotaan niin kuin, keskiarvoltaan kuitenkin aika niin kuin, se on, ke nyt, keski, keskivertokausi. Joo, ja tässä nyt osittain vastataan esimerkiksi siihen Jussin kysymykseen, että menikö se mestaruuskausi oikeasti paremmin vai ei. No, no tässä näkee niin, tota, no, niin, kärki niin sieltä tuli, tuli enemmän turpaan kuin tuli Jyppi Kalpa, Lukko, Rungusonen kärki-kolmikko, niin Tepsi otti no, niin jyppi vastaan niin 25 prosenttia, voittoi kalpaa vastaan 25 ja Lukolta vain 20. ja, ja huvittavaa tässä, kun jäi 2, sieltäkin vaan 20 prosenttia. Tässä kerran tosi paha. On, mutta... Mut just toimii täysin, jokerit 80, kärpät 86, saat ja no okei okay, täällä nyt ei ollu liian Pel, pelikanssani peli, Pelikanss aika lailla no. tossa omassa keskiarussa, se oli 6-12 vuoden aikaa, Tepsi veti samalla ku 7-5 Mut suurin piirtein tossa voi sanoa sen, että kun tee siitä kuudenneksi jää, niin se on hallinnut tosi hyvin tuota keskikastia On, on Et on. Ne, ne pelit, tai ne, ne tärkeät pelit, miksei sit ja yleensäkin vasta noussitin kurdenneksi viimeisellä kierroksella, niin ne on hävitty tonne kärkeen niin lahjakkaasti, ja toisaalta just nimenomaan no, S. Siis mun mielestä toi hyvä tuo hyvä kuvaus, että Lukko ja S vastaan meni huonoita, niin nehän pyyhki tepsillä jäätä käytännössä tällä kaudella. Lukko varsinkin runkosarjassa, ne oli ihan hirvittäviä katsoa ne pelit. Siis siihen ääreen, että se meni kuitenkin, kausi meni muuten hyvin, mutta sitten taas Lukkoa vastaan, niin jotenkin Lukko... Lukko, tai tämä kun lukkoa minun mestaruutensa. Mulle ei jäänyt Markku niin pahat raumat, kun se oli ainoa peli, minkä mä kävin katsomassa, oli se voitto. Delkvistiin mä olin ihan Se oli, oli hienosti se hieno, se Turun voitto. Kun, tota. Ja sitten no playoffeista puhumattakaan. Tota, Mestaruuskaudella niin tepsiin tosiaan suotuisin vastusta tuli jokerit ja ennen kaikkea kärpät kärppiin. Siis 86,6 voittoprosenttia viidestä pelistä kärpät, voitti, voittikin yhden ainoa. Eikö tampo se on varmaan jatkoaika ja tappio vai. Ehkö kun... jatkoaika ja voitutta? aika mm. okay. jatko tappio. Jatko tappio. Ja joo. Katso perään. Jatko aika ja tappio. Se, itse selvä muuten tulus on sen peli nyt. Joo. Niin tota ja jokereita vastaan niin tosi yksi maalin peli. Maalin peli tukkaa muuta. Muuta tepsi voitti viidestä pelistä neljä, neljä puhtaasti. On. Mut silti noin noi kaksi noi kaks, no itse asiassa neljä kappaletta kaksi 20, siis 25 ja 20 molempia kaksi kappaletta, niin ne tiputtaa tuon kokonaisvoittoposentin kuitenkin vaan 50,8 mm. joka on aika tyypillinen ja sitten tuossa itse katsoisin, että millä, millä tota no, niin pistekeskiarvoa Yle se sen sijaan saa niin se on siinä 1,6 ja vähän päälle ehkä mm. jo kausina on mennyt allekin, mutta se on ollut sitten jotenkin tavallaan yleensä toi viime kautta leimassa että kärki oli aika laaja. Silloin mm. se vaaditaan enemmän. Mutta tota, sitten niin tätä tota seuraavaa kautta, niin no. Tämä oli niin, ihana kausi se. Niin oikeastaan eniten yllättää se että täällä on niinku tepsi ei ole niinku nollil tepsiä jäänyt kuin yhden aino liukkuella. Ja S. SC oli. viides turpaa. Ja Jyppi vastaan tuli yksi jatkoaika voittanut, joten prossa jäi 8-2-5, mutta tänään jatkoaika tappio siis tuli. On. Ja 50 pääsi tai päällä on Kalpa, HPK, kärpäät, Saipa. Joo, että Kalpa ja Saipa, niin porhaatit meni 5-10 ja sitten kärpät, kärpät oli yllättävä suotuisat tuussakin kohtaa. Niin kärpäiltä 53,2 prossaa. Tepsin voittoprosentti ja HPK vastaan niin 666 niin, eli 2,3 kolmasosaa pisteistä no. tuli Turkuun. Tuosta näkee myös se viimeisin peli, minkä Suomenna silloin ratkaisi, niin tuli plusi kohta aika tiukkaan paikkaa. Siinäkin mielessä kuulin 3,3 prosenttia. Alla. Mm. Okei, se oli aika voitto, että se ei edes nostanut tuota paljon. Et, et ei ollut se peli sinänsä helppo, vaikka näköjään plussi jäi mm. silloin 9. Mutta tata, tässäkin, niin, siis sikäli, sikäli. huvittavaa, että katso, tosiaan kuitenkin, niin kolmosta ja nelostakin, nel nelostakin Tepsiä on kuitenkin, eli IFK niin on pystynyt pystyn ihan samalla tavalla haastamaan sitä kuin tuolla mestaruuskaudella. Mm. Et, et, kyllä se oli, niinku, se oli niin päivän kunnossa kiinni, miten Tepsi haastoi kaudella sitten. Mm. Selkeästi se jakaantui yllättävän, yllättävän laajan rintamalle, et ei se ollut vaan peräpäätä, mitä Tepsi, mit tepsi saa pisteet. Itse täälläkin, niin Tappara oli siellä 11, niin, niin sieltä tuli... Mitä harjoitus, tai hetkinen viides pelistä, niin voittous oli 26,8. sanotaan, että TPS on hävinnyt, on taistelun tuolla alapäässä käytännössä, mutta ottanut ne tarvittavat pisteet joukkueelta muun muassa Kalpa ja HPK mm -hmm. ja Kärpeltäkin. Niin niillä pisteillä tavallaan, ja sitten ehkä tuollaisilla pistovoitolla IFK tai Lukosta, niin on pystynyt hankkimaan sen pisteen eroon esimerkiksi. Mm -hmm. Olisi hyvä esimerkiksi nähdä tässä vastaavat prosentit vaikka just pelikassille, joka jäi sen pisteen. Et aina näitä tilatoja voi vaan laajentaa. Kyllä, kyllä. Ja koko kauden voittoprossa oli, tepsi jäi vielä 13, niin 32,8, niin ei kaavasti määrittele, se alkukausi oli niin hirvittävän huono. Se oli niin hirvittävän huono. Koivu oli varmaan itse asiassa aika hyvä prosentti loppu, loppujen lopuksi. Joo, se oli loppukohde. Pistettiin timanttimaaleja ja rupesi vähän tulla Salmiakki. Onko se semmoisellakin? Joo, joo. No tehtiin idiotti varmaan, että joututtaa semmoiset, että lapsikin osaa surun pitää seistää, se jää juosta sitten oikeaan suuntaan. <lopitikin> Pelaattiin yhtä sitten on, sit on jännäistä, että et, et näilläkin kausilla niin, et suik suikkasen tepsikki ykytti ihan totaalisesti. Ja sitten tämä täysin sekaisi tepsikin sai kärpiltä kuitenkin aika hyvin pisteitä. Eikö meillä ole aika paljon kuulijoita? On. Niin, no Tänään siinä näistä mutta kuitenkin ajatus kärpien sijoitus on ollut kutakin keskellä on aika samaa. Kärpät ovat olleet 9., 8 ja seitsemäs. On. Niin, niin sitten katsoo, niin viime... Pekka Viran TPS ei viime kaudella ottanut kärppiä kertaa. Ouch. prosentti pyöreen nolla. Nolla. Ja sitten siellä on toinenkin nolla jyppiä vastaan. No, se ei yllätä yhtään ketään <laughs> jostain syystä. Joo. Jyppi on ollut piru hankala. Joo, kyllä. Sitten sit kyllä tota noin, viime kaudella hyväksi lypsuatomaatiksi osoittaa tuosta IFK. Ei, Okei, ei nyt neljä kappaletta, 75 prosenttia, tappio, niin se olisi 50. Niin. Mutta näinä muinakin vuosina, niin vähintään 50 on tuolla. Ja tänään, no, IFK oli kolmas just tuona ö, 2011 vuonna, niin yksikin voitto IFK oli ihan hyvää saavutusvormaa siihen. Mutta sitten kun katsoo historiallisesti, niin IFK on kuitenkin viidenneksi suotuisiin vastustaa voittoprosentti 53,07. Se on aika siihen Kiikun kaako, mutta epsi on niskan päällä. Noi pelit, niin Tepsi on kohdannut IFK 12 vuoden aikana niin 60 kertaa ja on voittanut varsinaisen peliä ja voitot, Tepsi on voittanut 26 peliä, IFK 23, jatkojat Tepsil 6-4 ja yksi tasapeli. Et, tota, et, et, se on, niinku, se on tas, tasasta ollut, mutta kuitenkin sitten on, sit on tämmöisiä hetkiä, kun TEPsillä on just niinku viime kaudellakin, niin 75 se on kirkkaasti paras lukko tulee. Lukko oli se toiseksi suotuisi, mutta seitsemän kertaa. On, sanotaan, että toi kertoja vähän enemmänkin, koska niitä pelejä on vähän enem... se enemmän... Siitä <köhön> <tehdyt tonne. köhön> Joo. Mutta se näkee hyvin, sit, kun te kuulijat katloitte näitä myöhemmien kanssa, niin, tai katsotte niitä nyt juuri, niin, niin tota, lyhyelläkin aikavälillä onneen roojaa, kun nämä kolme kautta oli niin leimallisia. Mm. näin ei ollut joka kauden valmentaja vaihtu. Kyllä. Sitten on tää, mistä aina puhutaan Tepsin kohdalla. Nyt varsinkin kun on viisi peliä, Tepsi on sieltä taas peräpäässä, niin aina puhutaan tätä, että Tepsi aloittaa kaudet huonosti. Niin tässä oli semmoinen semmonen historia juttu, mitä mä halusin, halusin tutkii. Niin mun mielestä aika, aika jännä, että hetkinen, tässä on siis... Mennään nyt on siis 12 kautta? tämä 11 kautta plus tää nyt sitten. Otetaan... No. kolme. Eikö niin, niin, 12 kautta plus tää kuleva kausi. Niistä Tepsi on aloittanut voitolla kauden vaan kolmesti. Ja sitten tota noin, niin, hetkinen, 1, 2, koti, hetkinen, viis, kuus, seitsemän, kertaa. Mukaan lukeen tämä nykyinenkin kausi. Niin on tullut kaksi tappioita enemmän putkeen. 2004-2005 viime työsu, työsuukaudella Tepsi aloitti jopa neljällä tappiolla putkeen. Että, tota, ja sitten Jalousen ensimmäinen kausi 2001-2002 Tepsi otti turpaan ensimmäisessä pelissä kolmessa ensimmäisessä perättäisessä pelissä tuli, tur tuli turpaan. Ja tota, tässä kun katsotaan, niin katsotaan näitä, mitä miten Tepsi on ollut vi viiden pelin jälkeen, millaisessa tilanteessa on ollut, niin, niin ei tää ihan kauhean montaa, yli 50 on muutenkaan. Kyllä Tepsi on kyl tappiullisesti aloittanut kautensa moneen otteeseen. On, Jäännä, että on ollut ensimmäinenkin viiden pelin jälkeen 40 prosenttia voitto. Voittoprosentti siitä. Kun... Se voitti runkosarjan tolkaudella. Niin, niin, niinhän mä sanoinkin. Niin. <laughs> voitti, mutta alko oli huono siis. mm. ja, niin, mm. En mä tiedä, että tosiaan, jos joutuisi vähän myöhemmin katsoa tarkemmin, että yleensäkään korreloiko toi yhtään mitenkään. En usko, koska esimerkiksi neljäs joukko on joskus tullut jo 20. Niin, tää ei ensimmäinen kausi, niin. Viiden pelin jälkeen Dexio oli voittanut yhden, hävinnyt neljä. Ja Ronkonsaan oli sijoitus kuitenkin neljäs. Mm -hmm. Ja siinä puhuttiin niin sitten taas, no ehkä sit voi ajatella, että onko mestaruuskrapulaa ja joukkue on hajonnut ja tämmöistä. Mutta, mutta sitten taas, niin et ei, se, ei se ero lainkaan, la, lainkaan esimerkiksi viime kaudesta sitten taas sitten. No, en niin mä tiedä kuinka hyvä se kertoo sitten taas. Mut kuitenkin, Nyt on ehkä pientä sellaista toi 2001-2002 ka kausi, niin se on ehkä vähän semmonen, siinä on pieni prosenttia ja kohtalaisen korkea sijoitus. Mm -hmm. Mutta yleensä ottaen noin pieni luku ottamatta, itse asiassa tuota, Hannu Virran joo, kautta. Ei kun joo. Mm. Ei kun suikka sen kautta, joo. Mm. Su niin. Siinä on Suikkan. hyvä asia, tai hyvä iso prosentti, mutta. Keskikastin pikkasen parempi ruokakeskus sijoitus. Niin. Niin. Että tevsi, niin kuin paras, paras kauden aloitus tai viiden, viiden pelin jälkeen näistä on ihan kirkkaasti, niin oli fuikka sen 73,4. Eli kolme voittoa, voittoa varsinaiselle yksi tappio, yksi jatkoaika voitto. Lopullinen niin sijoitus kuitenkin kuusi. On ja itse asiassa jos mä oikein tulkittelen tätä sun tauluun alaosaa niin se vaan paranee 10 pelin jälkeen. Joo siis tässä mä laskin 10 pelin jälkeen vielä, niin tähän voidaan siis palata nopeasti sitten sit, kun kymmenen peli on täynnä niin vertailla miten kauden alku on mennyt, mennä. Mä käsitän kauden aluksi enemmän tai 10 peli, mä olisin vaan vertailla tätä viiden peliä, nyt ollaan viides pelissä. eli viiden pelin jälkeen tepsivoyhtaprosan 20, joka on nyt kolme kautta peräkkäin sama itse asiassa viiden pelin jälkeen. Tämä kolmatta kautta. Ja käyä, kahtena niin. edellisenä kautena rungoisarasijoitukset on ollut 13-10, eli ne ei oikein poivaa hyvää, mutta löytyy tuot nimenomaan niin se sama kausi, eli 4. Ei mm. se oikeastaan, ei todellakaan viisi peliä mitään kerro, mutta kyllä tuossa pientä on havaittavissa tietysti. Mutta ajattelen, että niin viiden pienimmänkin mennään, mennään tänne kymmenen pelin puolelta. Aivan niin tota, suittat, Siinä voi suittat. nähdä, että mä nähdä, että miten onko se parantunut, parantunut vai onko se nyt sitten vieläkin pienentynyt prosentit tai mm. Miten menee? Suikkasen. Mestaruuskaudella Tepsi ottiin ehkä vielä paremmin voittoa, eli 10 peli jälkeen 7 varsinaista peliä, joka voittaa 2 tappioja ja jatkoa jatkoaika voitto 76,7. Se on aika, aika jämäkällä prosentilla Tepsi ottanut pisteitä. Sitten taas katsoo tuossa Pekka virra viime kausi, niin oli viiden peli jälkeen 20 prossaa, se on, se on sit taas 40 prosenttia mennyt tuossa noin kuitenkin, kuitenkin sit 10 pelin kohdalla, että Tepsi alkoi ottaa voittoja ja ja tota, sit on näit, niin. sitten on näitä, ei näitä niin... Mä itse asiassa huomasin, jos laski ihan äkkiä oikein, niin tossa on neljä kautta vaan, missä prosentti on tippunut enemmän tai vähemmän. Ja leimallista oli vähän se, että tuolla mm. alkuvuosina toi on parantunut enemmän. Joo. Mm. No toi on kyllä kans aika kovatetysti, että toi suvukkaisen 73. pystyy vielä nostamaan, 76.7. Mm sitä luokkaa, niin. mutta siellä on... Mutta niin. Mutta tässäkin katsotaan niin kymmenen peli jälkeen, kun jälkeen katsotaan, niin tuossa on yksi, kaksi, kolme... Neljä, neljänä kautena Tepsi voittaprossa on ollut 50 parempi. Eli siis aika tappiollisia kauden on. On. On lopulta niin, että tämän, tällä niin kuin oikeastaan... Tää mitä, mitä todisti oikeastaan mun ajatukseni, että Tepsillä on, tepsil on perinteitä huonosta kauden et siis uutka, se huikka selvä aika pos, aika niinku aika siis yllättäväkin. Et Lahimaks pääsi Jortikka silloin viimeisellä mestaruuskaudella niin 70 voitto pussa kymmenen peli jälkeen. Joo. Eli tää katsoit voittoja tiedit tota noin Joo. Me, me löydän, löydän tilastot ton, niin katso sieltä. Joo. Me lyödään lyödäännä tilasto tonni voitto niin voitto sieltä sieltä katsellaa miltä nä Joo. Miltä nä näyttää. Näistähän se... voisipästä ommatella ommet pari. Joo, jos, mut, jos se jota jota jota kiinnostaa mut mut siis kaiken kaikkiaan niin Tälle yhteenvetoon on nyt vielä, niin, niin Tepsille suutuisin vastustaja 12 vuoden aikana on ollut peli kanssa 66 prosenttia voittaprosentti ja ikävin vastustaja selvästi Helsingin jokerit, 30, ainoa alle 40, 35,28. Tepsin voittaprosenttia jokereita vastaan. Se on muuten huvittavaa kanssa, että nyt kun käytiin läpi, että kärpät on se toiseksi epämiellyttävin. Mm -hmm. Mut sit kuitenkin viime kaudet on mennyt hyvin. Ja... Niin niin. Kär, kärkat, kär, mut sit taas skärpat oli niin rauta heti sen, kun ne niin, se on Niin se on. just näkyy sekin no. tietysti. EPS-2000-luku oli vaan. Se on niinku alusten lopusta ollut periaatteessa. Se on vähän niinku löystynyt pyykkinaru. Joo, et ensin tiedä, nyt olisi aika ottaa sitä nousu taas. Mm. Et tota. on ainakaan syvemmäksi meku vuosi ei, sitä mä niin lasken tähän mun pyykkinarovertaukseen. Se menee 2010. <tii> Toi... Kyllä. Ja sit... tässä. Niin, mitäs. Sanon, onks sulla vielä tähän jotain? Ei, ei. Päästä. Laitetaan nämä, nämä tiedot sinne ja niitä voi kuka, kukakin halutessaan parata sieltä sitten mitä. Joo, ja maksus tulee lisää. Marku tekee mielellään kaikennäköisesti. näkösti helvetti, mä mietin. Tilauksesta tulee, että jos Jussillakin on veloita Mailan käyryksistä tai <tii> <mailankäyryyksistä> <tii> jostain. <tii> Vai ei sitä ole matkua eri hallien väliin? Sen, sen mä voi sanoa, että bailankäyrystä. Käyrin, mitä mä oon nähnyt, on Jan Shaloon. Se oli, tota, no, niin, se, en tiedä, tiedä senttejä, mutta se on laittominta, mitä mä oon se nähnyt. Se näkyy piippuhylyllä saakka, että se on niin käyrnä. <lain> <lain> se, se näyttää silti sillä on muuta kuin 10 metriä yli, mutta silti se on kuin jääkuteen. Se on jotenkin käsittämätöntä. Mut tota, joo. Näin, niin, niin. Käydään kens viikon pelit vai mitä sulla on mielessä? No se pitää kyllä tähän väliin, tähän väliin todeta näistä tila, tilastohomassa ja mitä tuli tehty. Niin, kyllä sä välin ihmettelee, että miten mulla on parisuhde oikeasti, kun tyttöystä ollaan yli katso että mitä sä teet. <laughs> no, <laughs> niin. Sitten, sitten katsoi vähän aikaa ja pysy, että en mäkö tietää. No Siirrytään Lontoon papereja, ja pyörittää jotain niin paperipiisnöntikysiä, että sitten taas luottoa löytyy. Mut joo. mut joo, En tiedä, mitä nämä mitä sitten kaiken kaikkiaan kertoo, mutta et siinä ne tulee. Kattu, no, mu mu Muutat vaan että joukkueiden nimiä, jotain kansainvälisiä pankin nimiä. Niin <laughs> Läyttää piiroo hyvältä. Syp, yes. syp 66 prosenttia. <laughs> All right, mutta ei mitään. Tota, torstaina lähdetään Tepsin, tepsin ensi viikko nyt saa rauhassa treenata ja toivon mukaan uusi ukko sisään. Joo. Torstaina tulee vastaan HPK. HPK Hämeenlinnassa. linnassa. Toistamisen säe vaikkei kauhean paljon aikaakaan. Kuudes ottelu ja kaksi kerta HPK. Kyllä. Miltä se näyttäisi sit. No, tää on ihan sama mitä sanoo. Persille menee kumppani. Jota noja teppisiä, jota suuriin. Tota noin. Noit tämän viikon pelejä kun kattoo, eli siis torstaina HPK, TPS, lauantai TPS, IFK, sunnuntaina Blues TPS. Niin tota... Mä sanoisin näin, että... Että... että. Neljän pisteen viikkoa mä hakemaan. Nyt on varovaisempi. Kyllä. Eks nyt, eks, nyt eks... kannata olla ihan niinku logiikan päinvastanneet, kun viime viikolla oli vähän niinku liian korkealla. Nyt vedät ammut aivan yli. Vieksän pistöt. Ei juuri istiä sanoit äsken, että kolme voiktoa tuohon noin vaan taulukkoon, niin... <tos> ruppe brun setiä tuolla, mä oon kohdillas, mut... Ruppe, ruppe. Sano sä se neljä pistötä, mä sanon se yhdeksän pistötä. Iha, ihan väärästä, kun mä tiedän, että se menee väärin kuitenkin sikkuseen. Tässä pisteihän lyödä vetoonkin tästä. Kertomaan, et rupee loppu. Tota noin, mä sanon, että... Niin, no joo. Mä sanon sille, et tepsi on nyt kuitenkin... Mitä tuossa on nyt kattoon, niin toisin kuin viime kauden, nyt on kotona esiintynyt paremmin kuin Vierais mun mielestä. Ihan selvästikin. Ässät ja Jokerit, ne on ne huonommat pelit kyllä. Joo, on ihan ehdottomasti. Niin tota, mä sanoisin, että vieraissa niin kyllä ky ky ky kerho, kerho, kerho ottaa kerho otta sen kaksi pistettä tosta pelistä. Sieltä tulee ah. yksi pisteen? Sieltä tulee yksi piste, mutta mä tulee että tulee taas tulee voitto. Ei vaan, anteeksi rankkarivoittu, kun rankkaritappio. Et jos se ei niitä mäkin pelaan, niin ei taas kaa saa <laughs> En mä tiedä. Joo. Mä sanoin, että, että teppsi yhden pisteen Hämeenlinnasta. Joo. Mm -hmm. Ja tota... Lauantai-ilta Turussa IFK. Kyllä mä sanoisin, että sen voittaa. Jos mä nyt sanoin, että IFK voittaa, mä menen katsomaan, niin mä oon ihan tyhmä vaan muita. Niin... <hysy> kyllä mä lähden kanssa siitä, että kolme, kolme pistet ja oikeastaan siinä, siinä perustelun heti seuraavana päivänä blues vieraissa, niin, niin Tepsillä on ollut vähän sitä trendiä kanssa viime vuosina, että hyvä, hyvä peli ja seuraa huonompi peli. Niin kuin kävi keskiviikko perjantain välillä Nyt on vielä, vielä vähemmän aikaa ja totana, niin, niin, kyllä mä uskon, että blues hoitaa sen kotona. Niin tota... plus on ollut kyllä aika yllättävän hyvä. Mut sä tiedät mitä mä sanoin. Joo. Yli ja ohi. <laughs> Yhdeksän pistettä Yhdeksän pistettä on luotto. Se, se toimii samalla tän lähtöksen <laughs> <laughs> <laughs> Joo. Kiitos ja näkevän. Kiitos ja <laughs> Ei mitään, palata ensi viikolla asiaan. Moi moi! moi. Tuo, anna anna Saataan. Ja yritti nostaa sillä ja punalampu ei ole syttynyt, siellä palaa vihreä palo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia, taistelivat erinomaisesti. Yeah, because uh, I think uh, maybe this is uh, Wild uh, Western. Katano rittiliä! Et se uskalla tokeut! Se et uskalla tokeut! Se on härskeetä, mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäkettä meidän ensisellä majokotakselina, mä häven.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 Ylhässä suossa on koko seuraaja. Meidän pitää niin kuin, yhdessä hakeessa tutela pohjaa ja ponnistaa sieltä. Ja se on löydyttävää ja kyllä joukkuista lähteen. lähtee. Ei ole kiva Ei oo, ei joo. <hums> Mutta mies kestää tämmöinen. Arvoin turkulaisena. <hums> <hums> In this league is not possible to speak about referees. That's is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla on nolla. Do you understand what I mean? On lahto, lahto, <tos> <tos> vähän vettä, kun ongelmasti menee opi. Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee lähtöliikkuva taksi. Kaikäläinen kyllä voi olla sillä on pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Virtala. Ja Pillu